Okej, hej och välkomna till avsnitt 82 av att Det här är Niko tillsammans med Färnan. Ja! Och Adde. Chuliloo! Och i dagens avsnitt ska vi prata om Guerrilla Games nya spel Horizon Dawn. Vi ska prata om den bioaktuella filmen Logan, The Wolverine. Och i ämnen kommer vi att prata om saker som rädslan för robotar, miljöförändringar i spel och hypen inför release. Men först, Färnan, vad du är den här veckan har varit väldigt eh, Väldigt Väldigt mycket Horizon Zero Dawn Skulle jag säga Jag har inte, jag har inte gjort så mycket annat tror jag Okej okay. Ja men då, ja. Så, då hoppar vi in på det då <laughs> <laughs> Ja kort och gott sagt Jag har gjort samma sak Ja <laughs> Jaha, <det. laughs> uh, Ja då hoppar vi in på mig ja. uh, Jag tänkte först uh, <laughs> uh, Jag pratade inte om Warcraft filmen förut va Nej. För jag såg ju den när du var borta där i Mexikofärnan. Okej, eh. då Såg inte du den förut? Nej, jag var inte på Biomer, för jag var ju på middag där. Eh, och sen har inte jag sett den förrän nu när du var i Mexiko. Ja, <går> okej, okay, Den är ju okay. fin gammal, väl? Den har börjat blivit gammal nu. Låt den... höra, för det här kan vara skitintressant ju. Jag hade ju väntliga problem med just hur karaktärerna såg ut. Speciellt tills du berättade att den är bruden som är halvork. Ja, jag, hade, jag trodde ju att hon var en vanlig ork. Och jag bara... Oh, de ser ju jättemässigt <skratt> När man sen sig, I filmen, när de beskriver henne som halvork och utstött och sånt där. Då köpte jag det mycket bättre. Mm -hmm. eh, alltså jag har ju problem med sådana här filmar. Att jag jämför ju allt med Sagan om ringen. Mm. Och hobbyfilmer. Och ingenting kommer ju i närheten av det grafiskt. Mm. Eh, men jag gillar ändå... Jag gillar filmen. Det fick mig så intresserad av att kolla upp vissa karaktärer. Men den där skulle jag vilja ha mer bakgrundshistoria på. Om mm. man kanske skulle spela World of Warcraft. Och kanske få reda på mer av världen. sånt Så det gjorde de ju jättebra. Mm. Uh, filmen. alltså med, Som film tyckte jag den var okej. Okay. Speciellt med alla de där magiken. Och det, det kände jag bara. Uh, jag vet inte riktigt vad jag ska tycka om dem. Uh, jag tyckte bara de var. Lite småmässiga. Eh, man hade ju listat ut typ halva plotten första gången man såg <laughs> liksom, den som blir den ma main bad guy eller vad man ska säga mm -hmm. eh, och men ja Helt okej okay, gjord, uh, schysst handling Jag tror kommer den tvåa så alltså, kommer den definitivt bli bättre mm -hmm. Men eh, huvudorkerna jag tyckte jag var riktigt bra eh, Bra film eh, alltså, ja. Jag håller med dig där Nico Alltså jag tyckte att de där, alltså, ja, Warlocks och de där killarna, de tog ju för mycket av filmen. Mm, det var jag, förväntar väldigt... mig, jag förväntar mig hela tiden, så här värsta fighten med, alltså den här orken mot orkerna, när man bryter sig ut och när det finns en riktig rå fight. Men det kom liksom aldrig någon, förutom på slutet, där här. Ja, den här alltså där... ut totalt och man bara. Aha, liksom. ja, och, va, och de dör, och den dör, och vad fan vart är nu då? Och hon var trodde så... Nej, det här var inte alls som jag trodde. Nej, de byggde upp, byggde upp, byggde upp. Och sen bara splittrades allt. Man bara, ja. <laughs> okej, okay. ah, ja. Då vet vi. <laughs> mm. Nej, så jag hoppas att... World of Warcraft har en... Jag har ingen aning om det. Men jag har hört att de har en djup story. Så jag hoppas heller att de fokuserar på en karaktär. Och följer typ där lite mer... De det jag Mer också. känning av en karaktär. Mm. Mm. just att man har någonting att fokusera på än att vara lite överallt som det var i den här filmen alltså lite Game of Thrones ändå mm, lite där så. Hopp, det hoppar, i Game of Thrones nu har jag inte sett alls någonting, jag har sett lite grann men där hoppar det från värld till värld känns det som, mm. först har den en story med där de är i snön med en kille surra lite där, sen hoppas det fram till de i öknen, surra lite där och sen kommer du till skogen, till surra lite där så kan jag tycka att det skulle vara lite bättre då som man fick lite halvkoll mm. på vad det är för personer och karaktärer liksom och det var lite att man blev väldigt snabbt inslängd i någonting bara eh, mm. men jag tyckte ändå jag tyckte det var bra alltså, den gjorde ju helt rätt att få en att bli taggad att väl kan vilja kolla mer och sånt där, så den gjorde ju bra, den var inte dålig men det var, de har lite att jobba på tycker jag nej mm. mm. eh, men absolut värd har man inte sett det så gör det, det är en bra fantasyfilm men eh, Yes. Eh, sen har jag läst Old Man Logan-serierna. Oh. Eh, jag har läst Wolverine, Old Man Logan från 2011 och Old Man Logan Warzone från 2015. Mm. tänkte börja med den från 2011 där, Wolverine Old Man Logan, för jag vet att du fan har ju också läst den. Ja, det har jag. Jag, jag tänkte inte på den eftersom att jag läste den faktiskt förra veckan. Men mm. jag nämnde den inte då, vet jag För att vi skulle titta på filmen den här veckan Så att det är mitt fel Jag har, läst, jag har även läst eh, Den serien, ja mm. eh, Och Av de här två så är den här Den bättre berättelsen Vilken tänker liksom... vi, vi Vänta, nu måste jag bara bena ut det här ordentligt Vilken Hulk. tänker du på nu? Det här är Hulk ah, okay. ah, yeah. yes. då är jag med. Det som handlar om, det är Logan Han är gammal, han har skaffat familj Hela världen har ju typ gått under. För för flera år sedan gick alla superskurkar i Marvel ihop. Och dödade alla superhjältar. Eh, alla mutanter är typ döda. Nästan alla superhjältar är döda. Logan, han eh, tar inte fram sina klor eller någonting. Utan han lever fridfullt ute på vishan, Eller fridfullt. <laughs> det, det som har hänt är att olika delar av USA har delats upp. Mm. Så det så kallade, vad heter de? The Hulk Family, vad heter de? Hulkligan. Hulkligan precis. De har en del. Eh, Dr Doom har en del. Eh, Kingpin har en del. Och så har de så här olika delar av USA uppdelade. Eh, Red Skull har en del. Jag tror att den är uppdelad på sju, va? Alla, alla delstaterna så där har liksom slagit sig ihop och så är det sju delar istället för ja, de 52-ish delstater det är nu. Ja, precis. För de har ju en som The President också. Men vem det är, det vet jag inte riktigt. Det är säkert någon jätterolig eller eh, Det som är väldigt intressant Logan då, han bor ju i Hulkligans ligans eh, trakter. Och det är typ... Ja, hulken slash rednecks. <laughs> så här inbreeds. Eh, alltså, det, det storyn just där går väl just att eh, Bruce Banner... Alltså, det, de som inte... Eh, alla superhjältar som Alla superhjältar dödades ju för det, 50 år sedan mm. Men de som inte kunde dödas Gick väl över till andra sidan Ska man väl säga snarare Och där har ja. du väl Banner så, så tolkar jag det här i alla fall att... Ja lite så det var all... det var inte... Vissa kommer, Vi kommer in på det Var inte värda att döda Och vissa var ju ja, typ omöjliga så... ja. Och precis som du sa det De pratade lite om att Giftet i hans kropp gick upp i hjärnan Och han blev fucked up Ja och det är lite det som händer så har hans liksom ingingar. Eh, det här berättas lite halv dåligt i serien, tycker jag. Men ja. Banner pippade sin kusin. Eh, och då, exakt. Det, är liksom, det är det som händer. Men She det är ju också halkar, för att oh. säkerställa. Det är för att säkerställa eh, att hul, alltså att hulken inom situationstecken fortsätter att leva egentligen. Ja, precis. För den är ändå så klar av hans sperm, liksom den här manliga hulk som. Ja, precis. Det är ju och det och de är kusiner. Ja. Så hon föder hans massa ungar, de blir liksom, ja, tänk. Men blir de, blir de lite kromosomfel då? Ja, precis. det skulle man kunna säga. Man skulle kunna säga att det är lite kromosomfel på de människorna. Ja, det skulle man kunna göra. Det är just en sexfingervärd att spela band. Så ja, då, man, man skulle, man skulle kunna säga så. Så. Det, De riktar det väldigt hårt åt det hållet. Det finns eftersom... en skitcool skit rutad som, som jag tänker på var, så fort du säger någonting om det där, om Banjo och så. Det, det är just det att de, de bor i en jävla trailerpark. Ja. Alltså, så att det, jag menar, det, det, det räcker att säga det. Så ja, ja det, det är verkligen trash. Men precis, de är ju de är ändå, alla de är gröna, alla de är hulken. De har ingen så här mänsklig sida utan de är ju födda i hulken. Ja. Som hulkar. Liksom. Så de är ju aggressiva. De, anser, de är lite som landlords. Så hulken hyr eller hulken, Logan hyr en liksom, hus eller en plats där han bor av dem. Mm. Mm. Kan inte han betala, då löser de det enda sättet som de kan lösa det på. De spöar skiten ur honom. Och Logan som inte tar fram sina klor eller någonting, han åker på spö hela tiden för han tänker inte slåss längre. Uh, ingen vet varför Så, Och de presenterade det sen Och det tycker jag var jättesnyggt gjort Så jävla genialiskt Alltså det är helt fruktansvärt Tycker jag, det är verkligen Asbra ja, Absolut, när man hörde det, man satt ju bara Och bara, oh shit mm. uh, Men sen i alla fall Logan bor på sin lilla plats Han har inte råd att betala halk liga längre Så han fruktar ju Han kan ju ta hur mycket spel som helst men han fruktar för sin familj som han har. Så han väljer att hjälpa en kompis till honom att eh, köra ett paket tillsammans med den här killen till eh, en annan delstat och lämna av. Andra och sidan landet egentligen. Ja, ja precis. och ska åka typ tvärs USA nästan. Ja. Och den killen är Hakai som har gått och blivit blind. Och mm. jag vet inte, han, är, han har blivit världens hippie Alltså han är ju stört skön alltså, Jag, äl ja, jag älskar den här serien Jag älskar vad de har gjort med karaktärerna För det är helt briljant alltså. Håka mm. ju och går runt som att han äger världen Fast han är blind ja, ja, det är, det är Han har liksom spider Spidermans Jeep Och oh. Logan ba men vad ska jag köra? Oh. Du ska inte köra, du säger så jag håller mig på rätt plats oh. Och så kör jag som splinda haka, sitter där med plattan i botten liksom. Och Logan bara, ja uh, uh, uh, uh, håll det här, det är bra. Ja, äh, uh, riktigt, riktigt, riktigt uh, snyggt. Och så ska de ta sig igenom USA, de stöter på problem och dittan och dattan. Uh, Jättebra serie, väldigt välskriven och jag gillar den här. I filmvärlden får man ju inte det här eftersom X-Men... Blandas inte med Marvel-filmerna Eftersom det tillhör olika filmstudios Och rättigheter Här får man lite från allt ihop Och det är, allt passar ihop så jäkla bra Det är jättebra skrivet Och En av de bättre serierna jag har läst På evigheter, det måste jag säga mm. Ja, jag tycker att den här är det, det är ett sånt fruktansvärt djup I den här mm. serien Alltså För att vara en serietidning, tycker jag Att det är alltså det, jag har inte stött på någonting liknande och jag, jag tycker nästan att det är i klass med en riktig roman. Alltså. alltså själva uppbyggnaden av historien och sen liksom bara avslöja allting så att hela pusslet faller på plats direkt. När man liksom får höra vad som har hänt, ja då är plötsligt allting logiskt. Allting mm. är liksom bara så här: ja, det är väl självklart att det är så här det borde liksom, det, det här som borde ske. liksom. Precis riktigt, riktigt, riktigt bra om ni inte har, alltså om ni vill börja med en serie till eller vad som helst läs den här, för det här är genialiskt ja, absolut. men precis det här du tog upp nu om första Wolverine mm. Old Man Logan hur de gör det simpelt och bra och välskrivet mm. Mm. det misslyckas de totalt tycker jag, i, i Old Man Logan War Zones, den som kommer ja. direkt efter den utspelar ja. sig direkt efter men här börjar de göra allt så jäkla svårt Mm. Mm. Det utspelar sig direkt efter Logan är nu Han också, typ Rider runt i USA istället Men Så kommer han, han Det börjar med att han ska klättra över En gigantisk mur Som inte ska gå att klättra över Han har ju sina Klor som han till slut tar fram För att klättra över där Och han kommer in i en annan dimension Ja, alltså jag, fat... jag tappade jag bort... helt ärligt. Ja. Jag har läst hela den här warzone jag också. också. Men jag, har... jag tappar jag tappar bort mig direkt. Jag fattar ingenting. Ja. Jag bara så här, jag fortsätter läsa. Jag kanske löser det. Alltså det är... man läser en bok så kan man liksom så här, okej, okay, vad är det som händer nu? men jag fortsätter läsa så kanske det faller på plats. Mm. Jag fattar ingenting när jag var klar. Exakt det där problemet har jag också. Och innan, efter varje... Det är som kort kortserie som de har slängt ihop till en annan stor bok. Efter ja, varje kortserie ja. så har de en... Det här har hänt i förra... Och jag har satt och läst den en en gång för fråga... Var är jag någonstans? De hoppar typ fyra, fem gånger mellan olika världar... Mellan olika tidsåldrar i olika universum. Och ja. de förklarar det så jäkla dåligt. Jag fattar inte vad som händer. Den här dog för flera år sedan. Nej, nu är den tillbaka här. Och Vi är där och vi är där och han är där... Vad oh, vad är vi nu då? Jag har ingen aning. Nej, och då förklarar jag så jäkla då. Skitsnyggt, det måste säga. Den här Oldman Logan Warzone är grafiskt oerhört vacker. Mm. Den är ännu snyggare och grafiskt väldigt snyggare än Wolverine Oldman Logan, den tidigare. Men... Det verkar vara allt de har gjort rätt, för allt annat går käpprätt åt helvete, tycker jag. Ja, alltså, det är stil, stilmässigt så, det är en väldigt annorlunda stil. Mm. Jag tycker om den klassiska, alltså verkligen, alltså serietidning, det, det, det du faktiskt tänker dig när du tänker i serietidning, mm. bara det att det är väldigt mycket mer putsat, väldigt mycket renare, finare, färdigare och så, det är Wolverine Old Man Logan, alltså den första vi pratade om, det, där är det är liksom klassiskt. Här är det jättemycket små trix och knep och knopp liksom för att få helsidor skitsnugga och det är asballa liksom grafiskt jättehäftigt och ganska i mitt huvud är det väldigt spaceat skulle jag säga. Men mm. det, visst det är snyggt och det är... ja det är snyggt, men det, det de har det inte mycket mer I alla fall inte för, för mig. Jag, jag hänger inte med. Jag kanske Nej. kommer att prova läsa en gång till men jag har svårt att tro att, det, det, att jag kommer att förstå vad, vad som händer en, en andra gång. Liksom. Nej, i slutet, på typ, sista sidan, då förklarar Logan vad det är som har hänt. typ ja, ja. Och då bara, ja, och, och, jo, när du förklarar det så fattar jag ju vad jag har läst. Ja, precis. Men när jag, men när jag läste det så satt jag som ett jäkla frågetecken och jag njöt inte av det. Nej. Nu har jag ja. kommit in i den som utspelar sig efter den från, som kommer 2016. Det är tre okay. nummer i 2016. Jag har börjat läsa första nu. Mm -hmm. Det är även där. De har kommit till en ny tidsepok. Okay. Så de är. Den utspelar sig i New York nu i början. Så alla de här som har dött tidigare. Spiderman, Ironman och de här. De lever här. Och det är så den har börjat. Men. Och. Jag har bara, det är där jag har slutat jag har jag inte läsa efter det och sen har jag inte hunnit tagit upp den mm -hmm. där, jag, ska, jag ska läsa igenom alla för jag har alla de här tre också jag hoppas bara att de kommer ifrån där för det som var så häftigt det var att se den gamla världen där Logan lever nu och alla de här skurkarna och sånt och jag, det, det var en väldigt häftig epok sen börjar de hoppa in och göra allt krångligt och nu är de typ tillbaka i tiden men i ett annat universum. Det där vill inte jag vara. Jag vill ju vara i Oddman Logans värld och se vad det är som har hänt. Så jag hoppas vi kommer till att den tar sig tillbaka dit väldigt snart och fortsätta där. För jag avskyr ser tidningar för det är så jäkla svårt att hänga med. Ja och sen det konstigaste av allt är i alla fall i, i den som jag har läst i den mm. första Warzone där. Alltså... Du får ju, jag fattar att de, inte, att de inte så här: Wow, klättrar över den här väggen så kommer du helt plötsligt att hamna i en annan dimension och en annan tid. Det fattar mm. väl ju också att det inte kommer att stå på ett plakat på den muren. Men det förklaras så fruktansvärt dåligt. Ja, jätte-jätte dåligt. Han, han, typ, han kommer upp på den här muren, träffar på Sheethor eller vad fan det är. Mm, får en blixt i ansiktet. Sen helt plötsligt så vaknar han upp av att typ. Next Generation X-Men- står över honom och bara- vad gör den här gamlingen här? Ja. Man säger, vänta, va? va uh, vad händer här? Ja, precis. I, och i, det, Sen I... efter det så kommer han liksom, nu är han liksom ett litet- Dr. Dooms helvete- som han har skapat på jorden. Ja. Man bara, okay. <laughs> och där träffar han She-Hulk. Hon skickar iväg honom. Helt plötsligt vaknar han i en annan dimension- What oh. the fuck? Vad håller ni på med? Och nu är jag i New York. Nej, äh, äh, oh, va? det var, det, det är fust kan man säga. Men ja. är det någon som har läst den som har lust att försöka bena ut det här med oss? Jättegärna får ni skriva in och berätta. Eller ja, ja. prata med oss eller någonting. För att jag skulle jättegärna läsa vidare det här. Men jag tappade det väldigt hårt just mm. där. Alltså i, i hela det här hoppandet fram och tillbaka. Det, jag började till och med läsa om den andra istället för jag tyckte så, mycket, tyckte så himla mycket om den Oldman Man Logan historien istället. Ja, ja Jo precis, jag ska ju fortsätta läsa så vi får, jag hoppas att den tar tag igen för det, precis som du sa där Wolverine Old Man Logan var så pass bra att ja. förtjänar bättre. Ja, ja. Gen, ja nej, den var helt genialisk absolut. Ja. Men det var väl det vi hade nördat så vi hoppar in i första då. Och jag tänkte vi börja med Horizon Zero Dawn. Och Horizon Zero Dawn är ett spel i en postapokalyptisk värld fylld med mekaniska varelser och primitiva människor. Mm. I spelet spelar man som Aloy, en kvinna som måste ta reda på vilka det är som attackerat hennes by och som gör de mekaniska varelserna onda. Det är lite kort en. lite snabbt typ hur vad som handlar om spelet innan man börjar komma in på spoilers. Men vä vänta, vänta. Fan, ja i och för sig, ja. Ja, va? Va? Va? Nej, jag bara tänkte så här, är det verkligen jag kom på att det kanske var in på spoiler territorium så det var ingenting. Glöm okay. det. Fortsätt där <laughs> eh, Det första som jag hörde, som alla börjar prata om som tog upp det här spelet, som jag också är på, det är hur oerhört vackert det här spelet är. Mm. För det är ju Gorilla Games som har gjort Horizon som har gjort det här Horizon Zero Dawn. Och det de har gjort tidigare är Killzone. Och har man sett Killzone, då har de två färger Brunt och grått Det är liksom, mm. det är liksom där de kör på Lite svart kan de slänga in för skön skönhetens skull Och så kommer man in i Horizon Zero Dawn Där allt är så oerhört vackert Det är färgglatt Detaljer når jävulst Du hade så väldigt snabbt som jag väntade med att spela Vi fick det här onsdagen i förra veckan mm. Mm. Jag väntade tills fredagen att spela det det du sa som man var väldigt glad över i förra avsnittet Det var hur bra munrörelserna och allting funkar mm. Och det reagerade jag jättestarkt på Ett av de första sidequests jag gjorde För då träffar man en kvinna som eh, eh, Hennes bror är borta Och hon är väldigt eh, ledsen och allting Till och med där har hon de det rynker på hennes haka hur, Så att man ser att hon är liksom darrig om läppen och allting och vad jag, jag satt och fokuserade så jäkla hårt på den där hakan och bara... Det där ser verkligen... Satans, vad verkligen det där ser ut. Så jag håller absolut med. Så jäkla oerhört vackert spel. Ja, det är helt sjukt faktiskt. Förstår förstår vilken tid man måste lägga för att få allting så där perfekt. Mm. Och du tog upp en väldigt bra grej precis innan här, innan vi började spela in, om en pil. Ja... Och jag stod och väntade på en hiss i ett läger. Man kommer i ett läger in i spelet. Eh, och så bara stod jag och sköt lite så sköt det in i, i väggen på, på hissen. Och så bara detaljerna på så gick jag fram och kollade bara på fjädrarna på pilen. Som du egentligen inte ser alls när du skjuter på någon annan. För då försvinner det liksom tänker man. Det är ingen som tänker på att ja, men vi gör en pil ordentligt. För det tänker inte någon liksom kolla på. Så kolla detaljerna, det var så olika fjädrarna var så olika skiffror i färg och, och det var så, här det, var så här det var liksom inte bara som man ritar en pil vet du, en liten halvkant så här utan det var liksom så här sågat liksom in i P. Det var så jävla snyggt. Mm. Det är oerhört vackert spel. Mm. Eh, och något som verkligen tog mig väldigt glatt över just det grafiska också det är att Eh, från natt till dag mm. Från regn till solsken eh, Snöfall allting, Allt känns så naturligt Att börjar det regna så här, Det är inte så att det bara bör, Helt plötsligt börjar regna Utan det börjar droppa lite Och sen kommer regn Allt känns som att det vore på riktigt De har ju lagt ner en så oerhört jobb I själva spelmotorn och mas maskinen I allt runt om Att världen känns verklig Ja, men har ni tänkt på, har ni spelat när har ni skjutit pilen på en lite längre avstånd när det blåser? Mm. Det är gott att träffa. Det, alltså, blåser det, så flyttar sig pilen som det gör i verkligheten. Alltså, där, beroende på hur Oj. det blåser, så flyttas det blåser liksom från vänster så drar den till höger. Och så från Nej. höger drar den till vänster. Det är så alltså, jävla coolt. Det har jag faktiskt inte tänkt på. Det har inte hunnit, jag tror inte det har hunnit hänt mig än ja. faktiskt. Och samma sak när du spänner din båge Beroende på hur hårt du har spänt den Ju lättare tar den tasen av eh, blåsten också Ja, precis Så det är väldigt mycket man måste tänka på Och hela det här spelet är ju typ Det är pil och båge och jag älskar pil och båge I tv-spel Ja, TV ja det, är så... det är riktigt Och de gör det ju riktigt jävla snyggt med tycker jag Eller riktigt ja. smidigt på något vis eh, För er som inte har sett det här spelet Eller spelspelet Du är ju då det är en värld full av grottmänniskor kan man säga. Men alla, nästan alla djur och dinosaurier runt om är robotar. Mm. Spel, alltså, strids, liksom, striderna utspelas precis som vi sa, det, pil och båge. Men du har olika eftersom även om man är grottmänniskor så har man framtida teknologi. Så du kan göra pilar som exploderar med eld. Du kan göra så att de med lexitet, du kan skjuta ner fäller i marken som gör att de fångas, du kan eh, ta av armor från de här robotarna eh, och massor sådär, du har ett, som en, vad ska man säga ett hinterchip, vad säger man att den där lilla devisen heter som hon har vid örat typ eh, en sändare, eller vad ska man säga Öronsnäcka snäcka. kallar de precis? Den, Ja, så lättast sätt väl är precis, snäcka. Och den kan man ju klicka på R3 på dosen, Så blir som... Den skickar ut signaler. Typ som Batmans detective mode. Mm. Mm. Så man kan börja kolla. Siktar du på en dinosaurie? Klicka på den. Då ser du den svagheten lyser upp i grönt Så du vet, där gör jag mer skada och grejer. Och när jag fick se det här första gången. Så var jag väldigt rädd att... Åh oh shit. Kombaten kommer vara så jäkla svår. Med alla dessa grejer. Alla dessa pilar. Allting du kan göra att... jag Innan jag hoppade in i spel, jag var jättenervös. För jag har, jag brukar ha svårt att hålla intresset i öppna världsspel som det här är. den mm. såg väldigt avancerad ut. När jag spelade Tomb Raider till exempel. Jag använde pil och båge där. Då har jag en båge och en pil. Här har jag typ 17 olika grejer kändes som. Men i början jag var det lite såhär, oj. Eh. Det kändes som att det var lite mycket direkt när jag tog upp det. Men Andra gången, liksom, tredje gången jag kom in i en fight, då satt allting i så här, ja, bakhanden Allting hände automatiskt nästan. Mm. Och nu när jag spelar, jag kan kasta ut fäller allting. Välja olika pilar. Jag tror jag har en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio olika sätt och tio olika pilar mm. Mm. att välja i striderna. Det är, oftast använder jag fyra, fem av dem där, och allt händer automatiskt, exakt hur jag vill i stilen. Och det funkar så jäkla smidigt. Så jag kan säga, ja, rent stridsmässigt har ju de här lyckats någonting utöver det vanliga. Så jäkla tight spelkontroll. Så nej, det är nästan magiskt. Alltså jag har, jag har fan det, det känns jättehårt jag håller med allt du säger däremot så har jag lite grejer som är så här jag måste fan säga att jag har fan ett bekymmer med dem. Mm. Det är, har lite med kontrollen i sig att göra och det okay. är just det du sa R3 och L3. Okej. Okay. För du springer ju med L3. Mm. Är det va? Eller är det ju ja, L3. Ja. Oh. Varför du måste gå, det, det, är det bara jag som har ett problem med att hålla ner den knappen samtidigt som jag ska springa, eller? Jag mm. skulle ah, tro okej, det, tack. för det är så, så i alla spel, så det är nog jo. bara att du inte är van med det i så fall. Ja, jo, det kan ju säkert vara så, men jag har skitstort problem med det. för jag, det, det, det, blir fa, det gör fan ont, tycker jag, till och med att försöka springa i det där jävla spelet. Men det är, som okay. du säger, det är säkert så att det är en vanlig sak, absolut. Det, det, det, det köper jag. Men ja. Det, ja, det jag tycker att så... det är lite osmidigt. Jag ja, har honom sån vältränade fingrar efter att göra det i Titanfall. Eftersom jag spelar så mycket och springer runt där så är mm. kanske att vi har för på våra tummar som gör att det går bra att Så att i Titanfall så kan du bara slå på auto autospring. Mm. Till exempel. Och då behöver du aldrig fundera på det. Och då Vad finns det någonstans? Det finns i inställningar. Jag har det alltid på. Jag springer direkt. Du behöver aldrig, behöver aldrig hålla ner eller någonting utan du springer jämt. Så fort du trycker, trycker, trycker framåt så springer han. Ja, då tar du ju bort en känsla av Ja, men det behövs ju inte. Ibland kanske man vill jogga. Ja, men du kan. Ja, ja, det är en, en sak. Sen har jag Buh. även en till. Har, har, har ni lika svårt att se vanliga djur i, alltså i skogen bara till exempel? Utan att använda hennes eh, supervision eller hennes eh, avsökningsmanik. Liksom. Men det är för att det är skog. Att, jag, kan, jag, kan liksom så här, jag kan liksom vara ut och gå. Det här är inte något jättenegativt. Det är bara så här en grej som jag har tänkt på när jag har suttit och spelat. Att jag kan vara ut och gå i skogen så där, liksom bara så, här, från ingenstans och leta efter någonting. Eller jag, ska, jag tänkt att smyga mig på någon robot någonstans. Och så bara så här, för det ingenstans och bara helt plötsligt bara, ah oh, fan det stod ett vildsvin en halv meter ifrån mig. Som jag inte hade en aning om var där. Alltså, de har ju ganska mörka färger där de har och skogen ja. är oftast mörk. Så på så sätt är det ju... Men, eh, nej. Det är ju ingen jättegrej, jag bara, det, bara, det är liksom sånt som har slagit mig liksom medans. Okej, okay. jag, jag har liksom... Jag började hela spelet med att gå ut och jaga dem där. Så jag lärde mig ganska fort att kunna... Skilja på olika ljud är liksom, är på avstånd, är det en grävling eller är det en räv? Mm -hmm. Ser man dem i skugga så är de väldigt lika på avstånd. Men eftersom jag satt och jagade dem i timmar mm -hmm. så lärde jag mig ganska snabbt att utskilja dem även när man klickar på R3. Ah, när man ah. kör zoner, då är de väldigt lika. Men det är där man säger. Så jag tycker de har gjort allt det grafiska spott om, måste jag Ja säga. ja, det, det är skitstykt. Det var bara just det där, de, de, i mina ögon så flöt de liksom lite ihop. I, och det är självklart det är så det skulle ha varit i verkligheten med så att det är ju ingenting konstigt de, det var bara en sån grej som jag tänkte på att det är liksom djuren lätt flöt ihop med, med skogen liksom bara eller med det som är runt omkring dem. Ja, men så, så kan det nog inte vara möjligt. lite va? Och sen tycker jag de har gjort det riktigt snyggt just det här, du pratar om just pil och båge eller just pilbågen. Just att fan jag, jag föredrar att använda den även om jag är i närstrid i stort sett. Ja, ja, absolut. Och, jag tycker att det, och det funkar liksom så jävla för du har ju vad kallar man det för? Det en yxa, eller spjut eller vad man ska säga då som man även kan slåss med liksom, närkontakt med. Mm. Och man tänker ändå att man skulle skjuta med pilbågen och så för så tänkte jag i alla fall i början innan jag faktiskt hamnade i någon fight ordentligt. Att jag skjuter på avstånd och så när den kommer nära då tar man fram spjutet och bara köttar liksom. Men mm. det är så jävla smidigt med pilbågen att så här, även om jag är på jättenära håll så liksom så här, rulla undan ur vägen och så fram med en pil och så sätter den rakt i ansiktet på den så det är mycket smidigare än att ta fram spjutet liksom. De har gjort det riktigt, riktigt flytande liksom, Hela fightingen egentligen Något jag tycker är minus med det där spjutet Att du inte kan modifiera det Nej, precis Du har bara alltså, en skruvinställning vi... När du har fått den i början ja. sen har du ju... Allt annat kan du ju köpa bättre uppgraderingar på Förutom ja. just spjutet Ja, precis. Det är dåligt. precis Ja, det kan jag inte hålla med om Det hade ju varit snyggt om man För du kan ju Du kan ju lägga ut talent points på det Mm. Alltså på att, på att göra mer Slå skada gårda. Ja, exakt Då tycker jag, borde man ju kunna liksom modifiera den Att det kunde antingen få en bättre Eller köpa de här små gamerna Och kan sätta in i den Absolut, ja, det, tycker, det, jag, det tycker jag absolut att man borde ha fått Åtminstone gett några Varianter på spjut liksom, Kan man tycka mm. eh, Men lite när ni tog upp det med skill points Bland annat eh, Det tycker jag de har gjort väldigt bra Att vad man, vad man behöver när man Liksom uppgraderar att, För de kostar ju olika skills mm -hmm. Beroende på hur gott det är upp i level och sånt där Och jag tycker de skill eh, Liksom Skill pointsen eh, Jag tycker de är väl utvecklade. Att Jag känner aldrig att oh, den där skulle jag vilja ha nu Istället för senare och liknande Utan jag kände verkligen att om oh, Jag uppgraderar den här nu och då tar jag den Och så kan jag ta den Allt kändes väldigt välutänkt. att när jag, som det jag är nu Jag har uppgraderat hela Kombat till exempel mm, mm. Det är först nu Jag är level 34 och spelat 25 timmar Jag börjar komma mot slutet av spelet jag, Nu börjar jag känna mig Nu börjar det bli lite för lätt. Nu är jag inte ens Nu är jag inte rädd att möta någonting Jag mötte två och, så, Om man ändå kunde få ha den känslan ja. Jag mötte, jag tog en warzone När jag var level 30 så mötte jag en warzone På level 34 och det var gigantiska robotar. Och jag bara shit, de här. Jag har varit en sån tid där jag höll på att pesk. Nu gick jag in där. Det var två stycken sådana plus fyra andra robotar av andra sorter och grejer. Och jag gick in där utan problem och dödade allt. Och jag bara, ja bara. Så jag känner ju att jag har lärt mig combat-systemet tillräckligt bra och med det här skillpointsat att jag har blivit jag känner mig så pack Maxlevlad för just den här strid Att jag Känner att Som Aloy beskrivs lite som den här Ultimata krigan Ibland hos vissa mm. Och det är så jag känner mig att Ingen annan spör en sån här robot själv Men jag klarar det ah, ah. Och visst spelet har blivit lite för lätt Just nu Egentligen Jag har ju egentligen vad jag tror är typ slutbossen kvar Mm. Men senaste robotarna jag mött har jag inte haft några problem alls med och, Men sen, det, som, det gör egentligen ingenting För när jag möter en grupp av många fiender istället Som vanliga människor och sånt Då går jag mer på det taktiska För jag älskar att smyga mig in Ta en efter en efter en Jag skulle kunna gå in där, ställa mig i mitten och döda allt Medan de kommer mot mig men jag känner fortfarande att jag vill smyga in och ta dem snyggt och inte väcka alarm och grejer. Så combaten har ju även om jag just nu känner mig övermäktig så ger den mig fortfarande viljan att gå in i strider på olika sätt. Mm, mm, mm. Men, men då, jag, då men... när du ändå tar upp det, för det är inte direkt, direkt någon spoiler, utan man kan ju säga alltså, de här banditlägren Ja. Som man, det, är alltså, ja, det är vad det låter. Man ska rensa upp lite alltså ett lägerplatser. Liksom. Mm. Eh, hur tar du dig tillväga att smyger du och kör Silent Kills på allting, eller är det pilbågen där därmed? Eh, absolut, jag smyger in. Det första jag gör är att ta pilbågen med hårda skotten. Mm -hmm. eh, siktar för det är, då räcker en pil, sikta på deras alarm som oftast är en säck med ah. typ så att de ska kunna blåsa det ett något ämne där i. Det ah. finns även andra alarm där du måste faktiskt gå fram och slå sönder. Ja, ah. ah. de är inte lika roliga för då, då är det typ omöjligt att smyga in och de lyckas alltid nästan ta tag Men, i den där. Okej. Okay. För, för du går på larmet eller ni går på larmet först liksom. Jag går på larmet först, sen går jag i höga buskar och kör sidekill. För jag har ju Uppgraderat så att jag kan vissla på närmaste fiende. Och då visslar de till mig, det är oh, en lite dum <går> Det har man märkt. Man visslar, de bara, oh, ja, det kommer första. Man hugger ner den silent kill. De dör på en gång, lägger sig där. Och sen kollar jag efter nästa, visslar på den. Det bara, du du. Åh oh, nej, det är någon som har dödat någon där. Åh ah. oh, nej, jag visslar en gång till. Huh? Okej, okay. det du, du, du. Död. Fast... vissla på tredje, åh nej det är någon som har dödat här Visslar en och till, de går fram till mig Död fast, alltså, Den där fick jag nämligen också, den känslan Jag har tagit ett par sådana läger nu Och mm. de för... det första läget Jag gjorde då gjorde jag precis som du, som du sa nu Fast jag kunde inte vissla Jag, jag mm. klev in i första Höga gräset, skannade av Första personen, såg Hans mönster, hur det funkar liksom Tog honom Sen behövde jag bara sitta där och vänta för att AI är fan... I just de lägren är Ain fan aspantad. För det är som du säger, det är så här... Ja, du dödar en människa. så kommer det... Det tar 30-45 till sekunder. så kommer nästa fiende som bara så här... Vänta lite nu, grabbar! Någon ligger här borta! Och då ska de springa fram till den döda kroppen. Som ja. ligger i stort sett det höga gräset där jag sitter. Så att allt jag behöver göra är bara hoppas att de kommer en och en. För att då ja. kan jag bara... Pff, pff, Alltså knivar de allihopa Ja men den enda skillnaden mot, I senare delar av spelet mm. Det är att de har lite mer armor okay, Så ja. om jag skjuter en pil på en Och inte träffar direkt i huvudet mm -hmm. Då bara oj Därifrån är det någonting Och då börjar de skjuta pilar eller liknande Mot det gräset De har inte sett mig och skjut den alltså där jag är Nej. Och med samma sak med robotar Vissa kan spruta eld och grejer Då skjuter mm. de eld mot min riktning men det är lika lätt att döda robotar Jag kan sitta och vissla De dödar Och så de andra blir lite oroliga Jag visslar, då helt plötsligt släpper den där oroliga Och går fram till mig, döda den De andra blir oroliga, visslar på en Den släpper sin orolighet Alltså just Visningen har gjort Ayn väldigt dum i huvudet Men alltså okej okay. Men använder du inte stenarna innan då eller? Nej aldrig sten, jag går fram och visslar Jag behöver ja, ja, nu, ja. Men jag tänker innan du lärde dig vissla Visslingen var andra uppgraderingen jag skaffade, tror jag. What?! Ja, ja, jag har inte ens hört talas om den här jävla visslingen. Jag tycker stenarna är perfekta. Ja, Plus nej. att nu det sista, nu, sista läget jag gjorde, då körde jag pil på avstånd direkt bara. Även ja. om jag boommade så var det bara dra upp en ny pil och sätta den mellan ögonen på honom så var han borta ändå. Det är så jag oftast går in nu när, eftersom jag har blivit så överstark för allting. Mm. Så jag går ju fram med pil, misslyckas ja. jag, oj, jag skjuter en till pil innan den hinner reagera på mig ja. och då är den död. Exakt, för det, de hinner fan inte, alltså för jag kan skjuta, säga att jag skjuter och träffar axeln istället för huvudet ja. om jag tar på lite för långt avstånd. Ja. Jag hinner dra upp en pil till att träffa tillräckligt bra innan han ens har hunnit fundera på vart han ska gå någonstans. Ja, precis. Och de som, om det är någon runt om, då kommer det upp den här gula symbolen ja. med frågetecken att det är någon här, men jag vet inte var. Så jag, kan ju typ ett... gå runt. jag har ju gjort det här att jag går fram. Det är två personer bredvid varandra. Ja. Jag går fram till ena och gör en silent kill. Då kommer den andra upp gult för den här ryggen. Även om jag har stått och mördat någon precis bakom och gjort och grejer. <laughs> det bara, oj, oj, Det är någon här. Ja, men då kan jag bara direkt hoppa på den. För även om man ser mig, jag behöver inte oroa mig men jag dö för, för jag har liksom bästa arm och allting så jag bara jag, jag antar jag tar upp en pil eller så gör jag bara silent kill om, kan, om du har så länge du inte har vänt dig om så kan jag ju göra en silent kill igen liksom ja, ja. men hur, hur, hur, hur gör du då det? alltså jag visslar inte Nej. det tar ju bort hela sporten liksom ja. <laughs> alltså, jag brukar säga när man ställer sig så kollar jag av hur många gubbar det är ja ja och så var de står någonstans. Och sen de som står längs muren och på jaktorna, de brukar skjuta på avstånd. Mm, mm. Så jag skjuter alldeles under larmet. För någon chans måste hon ju ha. Ja, det är exakt lite så. För jag har, också, för jag har inte ens tänkt på att gå på larmet först. Alltså överhuvudtaget. Jag, det har inte ens slagit mig. Du brukar hur det när jag har liksom kommit in. Jag gjorde ett ganska stort sånt här uppdrag nyss. Mm, mm, mm. Eh, då sköt jag väl kanske 30 stycken in när jag kom in i lägret. Ja. Och då några där inne sen när jag stod i mitten det här var ett land då trycker jag då slog jag bara det för att komma upp en triangel vad trycker jag så slog den sönder den så så. Ja. Sköt ihjäl resten så var det klart. Jag, jag har gjort på ett sätt ett annat sätt en gång då, då, jag jag failade. Jag hade hållit på skit länge. Alltså så smygigt smygigt smygigt som fan. Och så så det jag upptäckt och dödad dessutom. Mm. Och då, då vart jag väldigt, väldigt grinig. Så då gick jag och hämtade en jävla bred jävla bredhorn, eller vad fan den heter på ja. svenska. Och bara red rakt in och bara trampa ihjäl varenda... Var ja, det tog fem minuters så varenda var jävel borta sen. Jag tänkte precis ta upp det, för jag har också såna där. Men jag kan vissla... Har inte jag någon i närheten så kan jag vissla till mig en helt random. Och då är det just en sån där långhorn som kommer... Så jag, jag kan ju sitta någonstans och he, vissla in så kommer de in i lägret och börjar attackera. Vänta så, nu, va, ade, har, har du den här funktionen också? Ingen. Här, att han bara visslar på random robotar? Ja, men vad då? Alltså, det är lätt som att du, du Nicko, kunde bara få vilken robot som helst och börja attackera. Nej, inte vilken som helst så länge. De som man kan rida på kan jag få en som bara kommer in. Ja, ja, men du måste ha tagit över den först, väl? Nej. Tog jag det? Har inte jag tagit över dem så kan Va? jag bara vissla. Så kommer den till mig he, så här automatiskt: Nej, det gör Nej, men det inte. Nu Man hittar ju hittar du på att Ni har ju inte uppdaterat det. Jag har uppgraderat du, hela robot Du har ju gjort så. något speciellt. Nu har ju, du, du har ju suttit och hackat sönderspel ja. eller något. Det är så låglämnade att det är pinsamt, pojkar. Ja, oh, fy fan. Nu, jävlar vad grinig jag blir nu. Jävlar eh, vad irriterad. Samma sak, tar jag över en robot. Så, oh. läng så länge jag är i det området så är den min hela tiden. För i början tar du över en robot, då är det som en klocka som tickar ner. Aha. Jag har uppgraderat så den klockan finns inte. Så länge jag inte jag inte attackerar det. min egen robot så kommer den alltid... Nej, men ni har inte tagit över de svårare robotarna, så ni är inte tillräckligt höglablade. Så blir ja, det så. Alltså, visst, det kan man bli irriterad på Carl. Mm. Lite, faktiskt, känner jag. Uh, men ska vi gå vidare till, till om vi ska lämna hela den biten. För jag är, jag är nyfiken på vad ni tycker, utan spoilers då. Men vad tycker ni om storyn, så långt som ni har kommit, såklart? Jag är ju snart som det verkar klara med spel, jag har ju fått reda på allt det här om just namnet på själva spelet Zero ja. Horizon Zero Dawn och vad allt det står för allting ja. och det är jättesnyggt det är väldigt intressant eh, visst man, alltså, jag förstod det ganska väl, men det är väldigt välförklarat att ja, jo, de, de spelar liksom lite bollar i luften, vad det kan handla om sen när man väl fick reda på det, man bara jo, jag förstod att det skulle bli så men det är så pass välskrivet att jag gillar det, absolut mm, mm. Eh, Nu får vi se Den stora grejen som är kvar eh, Det är väl ingen riktig spoiler För ah, Vad heter det? Eh, Hon som har spelat Aloy. Ah. Hon blir upp, upp liksom, eh, Vad heter det eh, Hon blir En så man Uppväxt av en eh, man Uppfödd eller, för, ja, men vad man ska säga, ja. Han tar hand om henne sen får hon, hon veta inte vem hennes mamma är nej. Och sen i spelet Så hennes stora önskan Är att få reda på vem hennes mamma är Ja Just nu är jag på väg Att få reda på vem det är Så det är dit jag är på väg liksom ja, Så det är okay. därför jag tror att jag är väldigt nära Slutet Ja. ja. Och det var, li, det var lite det jag reagerade Över i början där, när du förklarade Vad det var man försökte ta reda på I spelet för det, det jag har tolkat det som är att du vill ju ta reda på din bakgrund. Ja, precis. Det är liksom, ju ja, det, det och det här andra som vi tog upp. Ja. Jag har fått reda på liksom allting om själva världen, om man säger så. Ja. Nu är det ju bara det stora frågetecknet om just henne. Och nu är jag på väg åt det uppdraget som ska avslöja det. Och jag är fortfarande väldigt... Taggad på för reda Jag förstår nog ganska De har förklarat ganska väl vad det är som Vem som faktiskt är Hennes mamma och dittan och dattan mm, mm. Men jag ser ändå fram Och verkligen få det bekräftat Även om mm. jag har mina tankar på att jo, Så här måste det vara mm, mm. Och det är väldigt intressant Så jag tycker storyn visst är kanske inte är jätte, jätte djup Men det de gör Tycker jag ändå de gör väldigt bra Ja, ja. Ni då jag skulle säga så här: att jag är drygt tolv timmar in i spelet. Och jag fattar ju hela historien med, alltså det här att man vill få reda på sin bakgrund lite grann. Man vill ta reda på det. Men det är också som du säger, Nikodin. Det, det är ju inte jätte, jätte djupt. Nej. Det är ju väldigt mycket ett stort. Alltså, ett, ett stort. MMO säger jag, men ja, alltså det, det är en stor öppen värld där det finns andra saker att göra. Oh. Det, det är ju inte så att jag känner så här att jag sitter på en fiolsträng och jag vill verkligen, verkligen bara, bara göra eh, main story questen om man säger. Ja, Utom man gör ju det man vill för att man vill vara i världen. Så lite så känner jag tyvärr. Men jag kan absolut hålla med dig för Main har ju, alltså Man har haft den i bakhuvudet Men det är ja. ju ingenting jag faktiskt har verkligen strävat efter Nej. Jag sa så, ju där i början Vad var det, när jag spelade På två dagar spelade jag 21 timmar mm. Mm. Största delen av det Var bara, jag ville ut och jaga Jag ville, för någonting jag inte tagit, Vi inte har tagit upp det är När man handlar vapen och grejer mm. Det är väldigt snyggt gjort För det är inte som i vissa spel att de slänger på massor med pengar Utan här måste du ha vissa grejer för att kunna köpa vapen Du mm. kanske måste ha en viss hjärta Från en robot, du kanske måste ha Skinn från ett visst djur och liknande mm. Och det Vi gjorde ju att även om jag Väldigt tidigt i spelet ville ha den bästa bågen Så visste jag exakt Vad jag behövde för att köpa den Det är inte mm. omöjligt för mig att skaffa fram pengarna Det är svårare sen att ut och jaga Och faktiskt klara av de här robotarna Och liknande Ja, ja precis, precis, Det var ju och någonting jag sa till er Ja exakt så något av det första jag gjorde det var ju att gå ut och jag skaffade de bästa vapnena och bästa armorn för hur jag spelar. Och sen och när jag skaffade dem då var jag så överlevnad. Jag var ungefär tio levlar högre än vad uppdragen ville att jag skulle vara. Att jag, kunde, jag hade aldrig något jätteproblem. Men det var ju fortfarande liksom, eftersom jag var tvungen lär med och sånt så var det fortfarande det var det var Liksom kämpigt för mig Även om det inte mm. Det kanske gick från normal till easy Nästan för att jag var så överlevnad mm. Men det är ju liksom Det är så jag spelade Det är samma sak nu Uppdragen jag är på Just nu är typ 26 Och jag är level 34 Så jag är fortfarande överlevnad Nästan 10 levelar mm. mm. Så det är därför den känns lite för lätt just nu men som sagt, det där just hur de har ju valt hur du kan köpa grejer. Allt är liksom uppblåst nästan direkt i början. men Och vill du ha det, det här måste du göra. Och det tyckte jag var jättebra. För mig som är liksom, jag lägger sidostorgen åt sidan. Nu fokuserar jag på det här. Och nu har jag allt det. Och samma sak när jag kände på att, åh. Det här att för mot slutet så vissa transportsträckor är jättelånga i det här spelet. Och även om jag kan vissla upp till mig en robot, som sagt som jag sa, utan, liksom från ingenstans, mm. så tar det en väldigt lång tid för mig att rida dit. Men då finns det ju en backpack du kan skaffa för att eh, automatiskt flytta dig hur mycket du vill. Annars måste du bygga dig i sovsäckar. Mm. Och det var ju, när jag såg den, jag bara, ja ah, perfekt, vad är det jag behöver? Ja, ah, jag behöver bara, jag hade typ allt förutom två skinn eller vad det var. Jag bara, ah. De går jag ut i skogen, kör tills jag hittar den där skinnen och sen går jag och köper den. Och så nu hoppar jag runt så för jag har ju upptäckt hela kartan. Det är ingenting. Det, enda, det är vissa så här små hemliga grejer som jag missar. Men det gör ingenting. Det kan jag ta när spelet är slut, sen hoppa in och fortsätta. För jag kommer vilja spela det här spelet även om storyn är slut för jag är jättekörare i det här spelet. Jo, för det gör mig inte där med storden, men är klar med det. Det finns, man kan ju köpa kartor hos de andra. Ja. De Ja, det och det de är, jag är faktiskt jättest bra för dem. Ja, det kan man göra för... efter storyn, tänker jag. Precis. Ja, jag har mycket. ju köpt dem, men det är ingenting jag kommer sträva för. Det är precis som du säger, det är ju så här små grejer. Det finns så här relics och grejer utsatta. Mm. Och vissa robotblommor och allt möjligt. Och de visar exakt vars de är. Och så ska du bara ut och kött, liksom, hämta dem. Mm. Det är allt de gör. Uh, så det är, jag kommer också att vänta. Jag, jag vet exakt var de är, men det är också någonting. Jag tar det när spelet står under slut. Bara för att jag vill vara kvar i den här världen. Mm. Mm. Eh, vad var vi på innan då Innan jag gick över på det ja, ja, jag, jag försökte bara inte. få en bra En liksom eh, Ville bara höra vad ni tyckte om historien Eller storyn bakom ja. det hela Jo precis det var ju det jag ville ta upp eh, Men storyn Den har ett större djup Än vad man tror i början okay. För där jag är nu Så har den ett liksom, Baksudstor har ett mer djup än vad man Först anar Mm, mm. Men som jag sa det Jag kunde ganska snabbt sen lista ut Vad är det som händer mm. Men det är djupare än vad jag trodde i början det måste jag säga Okej, okay, för det är ändå rätt skönt att höra För att, som sagt, jag har ändå Jag tycker ändå nu, för jag, jag har läst Och hört av andra, jag har läst Några recensioner nu när jag ändå tagit mig in, En bit in i spelet Har även hört dem säga att Du måste typ ta dig tio timmar in För att det ska börja bli Spännande i historien så jag ja. sitter egentligen bara och väntar nu på att det ska börja bli spännande och att jag faktiskt ska bli lite taggad av den storyn som finns. Spännande och spännande vet jag aldrig riktigt om det blir. Det blir så här, okej okay, men det är coolt men det är liksom det upptäckte jag bara för några timmar sedan, så 20 timmar in. Men som ja. sagt, spelar man bara grundstoryn då kanske jag efter tio men jag är ju ja. så mycket annat. Ja som sagt, det, jag, jag, jag säger inte att det är en dålig historia jag säger bara att den kanske är lite tunn i början. Eller man... Det är så jävla mycket annat som man, som man vill titta på och man vill göra och man vill testa och grejer. Så att man, man tänker inte så mycket på den storyn som alltihopa hänger på. Nej, äh, men jag, det, jag håller absolut med om det där. Den finns där och den är bra, men det tar en stund för den att verkligen komma igång. Men är godkänt? Mycket väl godkänt. Han... Ja alltså så här långt Så det, det är ju alltså, det är Väldigt få spel jag har varit Så här alltså som jag har Kunnat spela så här pass mycket Eller velat spela så här pass mycket Så här pass snabbt i mm. så att det, Och jag hoppas verkligen att Det ska kunna hålla det här tempot uppe nu Så jag lyckas spela klart det här spelet också dessutom mm. eh, Jag är förälskad det här spelet det, här, det är väldigt tidigt på året Men jag kan säga att det här kommer definitivt Slå om en plats på årets bästa spel det är till och med så att jag har Övervägt att sjukskriva mig Bara för att vara hemma och spela det här spelet Och då har jag redan spelat 25 timmar över en helg Så ja, ja. Usch, Jag vill bara komma in i den här världen igen Och fortsätta, fortsätta, fortsätta så. Ja för det är, det är en häftig värld det säger jag, mm. ja, absolut Och det, de gör det så jävla Alltså Ja det är en häftig värld att springa runt i Tycker jag och, det, och där håller jag med Det är, jag, jag sitter här och gnäller lite på storyn hit och dit Där den inte är så djup Men det är fortfarande så att du kan gå runt i världen Och bara liksom Skapa dig en helt egen historia liksom, På något vis, känns det som i alla fall För man liksom går runt där och man tittar på grejer Och man smyger sig på djur Och man smyger sig på robotar Och man träffar på liksom sidokuest Och massa sånt ja, De gör det jätte jättebra verkligen Och det måste jag också säga För vi har ju snackat tidigare i sådana här öppna världsspel Att sidouppdragen blir oftast Väldigt tjatiga mm, mm. Uh, I det här spelet Det är inte jättemycket siduppdrag Nej, Men det är exakt. långa siduppdrag mm, Så jag tycker, mm. de, jag tycker Siduppdragen här känns ändå Fräscha varje gång Att jag vill göra alla sidouppdrag För jag vet att jag kommer få sätta mig ner en stund Och faktiskt jobba med det här siduppdraget Och det är inte, det känns inte som att jag är samma Om och om igen Men sen också det här att du tog upp en världen Det måste jag också ta upp Det är oerhört vacker värld du har allt från snöa berg till liksom djungler till öken och allt kommer in i varandra väldigt snyggt. Så för mig, det känns som en verklig värld och jag är alltid glad över att komma till en ny plats för det finns så mycket det är så stor skillnad i världen där man är. Mm, mm, mm. Mm. Jag tycker även om snabbspaningarna. Mm. Att det går så sjukt fort att spara. Mm, det gör det, absolut. Alltså det är sånt tycker jag om, inte så att man så behöver spara så ska börja ladda sånt och sen tar det. Efter en halv minut så kan du spela igen. Det går liksom, Du går fram och trycker på elden så är det klart. Precis, för... precis. Det är lite måste långt... säga att de ska fan ha en lås för det överhuvudtaget för att det tar inte skit mycket längre tid om du trycker på fyg eller om du vill köra en vanlig spaning heller. Inte? Nej, inte. Det alltså det, det tar... du, du måste trycka på två eller tre knappar till, men... Det beror alldeles på hur snabb du tänker vara och trycka på knapparna så är du igång igen. Mm. Så att det, det, de har gjort de gör det väldigt flytande på det viset. Och precis som du säger det tar man snabbsparningen då är det ju för fan alltså blinkar du så har du ju missat att det är sparat. Mm. Så att... ja. För det enda som tar lite lång tid det är laddningen in i spelet. Men efter det så flyter ju allt perfekt tycker jag. Ja, verkligen. Men det var väl Horizon Zero Dawn. Ja, det är antalet i... att vi är väl komma tillbaka till det, om, inte annat, om inte nästa vecka eller veckan därefter kan jag tänka mig. Mm. Och det kommer väl när vi har spelat klart helt enkelt. Ja, precis. Nästa är Logan the Wolverine. Mm. Och eh, året är 2029. Nästan alla mutanter är utdöda och en gammal och sliten Logan tar hand om en sjuk professor X. I en gömma nära den mexikanska gränsen. Men Logan som försöker hålla sig undangömd från världen och sitt förflutna måste plötsligt hjälpa en ung mutant som förföljs av onda människor. Mm. Eh, första jag reagerade på, för det här är ju en R-rated film Det mm. är att de väldigt snabbt ville visa att det här är en R-rated film. Ja. Redan i början så fick man ju se klor som åker in i kroppsdelar kroppsdelar som flyger av. Mm. Och jag reagerade bara Okej, ja. Nu har de satt liksom... Du vet in, att det är no en Inte bara klor som åker in i kroppsdelar utan eh, klor som faktiskt på riktigt delar, eller klyver huvudet på mitten. Mm, lite så. I stort sett. Precis. Eh, så det var något man reagerade. Det är väldigt grafiskt på det viset. Ja. Men jag tycker ändå att de, de gör det snyggt och de gör det inte överdrivet. Eh, det var typ en scen jag på att det var väldigt blodigt och grafiskt. Mm, mm. Men eftersom det bara var bara en scen jag faktiskt tyckte det, så tyckte jag ändå att det, det var smakfullt hur de gjorde det. För det här är ju vad jag velat ha av en Wolverine-film. Att man vill ju se hur klorna åker in och ut och sånt där. Och visst, de satte verkligen direkt i början att här, se vad vi får göra nu, liksom. Men sen, de gör det inte till överdrift, måste jag säga. Mm. Alltså, jag tycker det är kul ändå, när man här. Ingen spår någonting, men det andra är på, på ett laxmål. Jag tror att det är det första. Då slår han klorna under hakan så går de upp över huvudet. Ja, visst. visst alltså då, när du får se piggarna, för annars när det var sådär. så här, alltså, laxmål med allting en svärd kniv eller någonting. Ja, de slår i magen. Mm. Då säger här, ja men då, du ser liksom ingenting. Sen drar de drar de ut klorna eller kniven liksom. Ja, du har ett blodhål liksom. Nu får du verkligen se att... Alltså, det, man tänker sig in att fan, det kanske är verkligt han drar verkligen in så det kommer upp igenom huvudet ja han <laughs> så slår de ju bara där de liksom försvinner in Förstår vad man menar? Ja, absolut. Jo, men och, och den, jag tänkt jag har tänkt på precis den också just det där att, och det jag tror verkligen att det är första fighten för att han han gör en uppercut rakt upp under hakan och så Klona. samtidigt som han slår i stort sett så tror jag han skickar ut kloner och det, de går rätt genom hela huvudet och rätt upp, liksom, du ser den liksom sticka upp ur skalpen på honom mm. och då vet man ju att ja, nu var filmen igång liksom och är så sätter ju en väldigt avstamp där men det är ju inte, den scenen som jag tänker det är lite senare, men det är exakt samma grej Men mm. det som fick mig att reagera där det är när han drar ut, för det är lite mm. tänkande actionfilm, det är som i slow motion Ja. När han drar ut och innan han går vidare till nästa scen Så ser man blodet droppa ner mm, mm. Och eftersom man får se blodet droppa ner Det är det enda gången jag liksom reagerade Att oj det här är en verkligen en blodig film För ja. andra, när Han drar ut och sen drar han tillbaka Och sen är de vidare på nästa Men eftersom det var slow motion då reagerar jag Sen är det, äh. jag, jag tycker i alla fall Någonting som jag satt och tänkte på i alla fall Det är att det är mycket blodskvätt också Jo aj, alltså inte, ja, bara, jag... inte bara det här att det droppar Och snyggt så utan det är varje gång det slås så det ska stänka blod jävlar i mig åt alla håll och kanter. Det reagerar nog inte jag lika kraftigt på som dig. Visst det var mycket blod men inte så pass reagerar Nej, jag. Alltså. Jag tänker egentligen inte, inte, inte att det liksom var rött eller blod överallt. Utan mer är det här att tänker du på det när han slår någon eller någonting sånt. Så är det. de har väldigt mycket skvätt i luften. Okej. Okay. Så, och jag vet inte varför jag tänkte på det här Men jag gjorde det Och det är liksom det är skvätter Och det är aldrig så att du ser det få landa någonstans riktigt Men du ser liksom så här. Ja är verkligen som att du skulle köra en kniv rakt Eller ett svärd rakt igenom någon Så kan man tänka sig att det kommer att skvätta en del mm. Och det gör det Verkligen Så att det, de, de gör det väldigt Ja de har gjort allt de kan verkligen För att visa hur grafiskt de faktiskt får göra det på något vis mm. Men vad tyckte ni om berättelsen då? Ja, ja eh, ni får jättegärna köra här, för jag är rätt säker på att jag kommer inte att tycka som er riktigt. det vad tyckte du då? Alltså, jag tyckte den var bra. Den är väldigt mörk. Mm. Alltså, det jag. jag. Jag tycker, alltså, jag tycker faktiskt att det är en av, eller, den bästa Wolverine-filmen. Alltså, enligt mina meningar, tycker jag. För det är mer handling här än vad det var i de andra, tycker jag. Då är det mest svårare bara... Och, Ja, jag ska döda han eller jag ska döda dem för att de vill döda mig och så här, Nu var det mer en handling av alltså, skydda skedda eh, barnet eller tjejen och det är, Och så ska han liksom hjälpa och så och så. Och så. Och så har han tan i hand om ja, professor X som är gammal där. Och liksom det är lite mer. Det känns mer intimt. Kan jag, tänka. Mm, mm. jag tycker att det är en av de bästa eh, superhjältefilmerna som gjorts. För den känns så pass vuxen. Mm. Att en känns som att det här skulle kunna hända på riktigt. Jag har inte fått de andra X-Men-filmerna, av de andra Marvel. Det enda som kommer liksom i närheten, det är ju The Dark Knight-serien som känns att ja, men det här skulle kunna hända på riktigt. Och lite den känslan fick jag av just slogan att det här känns verkligt. Fast med mutanter och liknande. Men ja. äh, liksom, jag tyckte att allt kändes Riktigt välgjort. Ja, för det här tycker jag, som jag tror så är det här liksom en det här har satt en stämpel på så här bör superhjältefilmer göras om de ska göras blodiga, allvarliga då är det här liksom vad man ska följa. Ja. Så jag tyckte det var jättevälgjord. Karaktärerna kändes liksom Logan har vi fått sett lite allt från humoristiskt till allvarligt till fri förbannad allting. Här känns det som att han går också det här är lite i stadie men han känns liksom mer kompakt. Det här är en Logan, liksom man, man känner med honom, man förstår liksom hur, hur han tänker och liksom där. Det enda som jag regerar på. Det var professor X. Han har ju blivit liksom den komiska sidekicken i den här filmen. Han har aldrig varit så pass rolig i någon kanin som han är just här. Mm. Men, visst, han är sjuk kan han börja väl vad är det dement och grejer. Så, lite sådana grejer är sköna att se. Men även när han inte ska vara det så dragligt, one-liners och sånt som är väldigt roligt. Så jag, jag tycker de har gjort. Han har mycket tanke och sånt bakom sig också. Lite det här tunga som professor X haft i de gamla filmerna. Men han känns mycket mer lättsam än de tidigare filmerna. Och det gillar jag faktiskt. Alltså, jag, har ju, jag ska ju helt ärligt säga att jag har inte sett någon av de andra Wolverine-filmerna. Mm. Eh, och antar kanske att därför jag, därför är det svårt för mig att säga om det här är vare sig bättre eller sämre än någonting annat, men i, i mina ögon ser det här ganska, är det här ganska så ordentligt platt. Asso? Ja, jag. Ja, jag vet inte om det har att göra med att, vi, att jag gav mig fan på att läsa serietidningen innan, som de visst, jag vet att de säger att det är väldigt löst baserat på, på just den storylinen, men jag, jag ser ingen riktig mening med, med det överhuvudtaget. Eh, eh, mening med vad då? Med hela, hela historien. Inför, inför just den här filmen, eller hela historien som den bygger på, ser jag liksom inte riktigt någon anledning till. Jag fattar inte. Nej, det är svårt, Nej, inte det är svårt jag heller, helt är ärligt. Det är svårt utan spoilers, men jag. Om vi säger så här: Jag har ju läst serien. Ja. Du säger att den. Alltså, visst, de har sagt att det utspelar sig löst. Jag kan säga ja. att det utspelar sig inte alls någonting med Nej. serietidningen tidningen. De har ingenting med varandra att göra. Nej. Exakt. Men det tyckte jag var bra. Mm. Eftersom de inte kan ta Marvel-universumet i X-Men, så har de gjort en helt egen story. Mm. Mm. Absolut, jo, jo. Nej, men den, det köper jag. Absolut, det är ingenting konstigt att de inte får eller inte kan göra exakt som den. Men vet, jag, jag hade gärna upplevt, eller jag hade gärna fått en bättre förklaring om vad det är som faktiskt har hänt, vad det är som faktiskt har fått dem att hamna där de är. Mm. För det får du ju inte riktigt, till exempel. Ja, jag förstår. Det, du får ju det egentligen ingenting. Det, det som i mina ögon nu, utan att försöka spoila allt för mycket, så är det. Alltså, Logan, du får ju egentligen bara så här. Det här är Logan idag. Det här är, det är alla, allting har försvunnit. alla mutant, Du får en liten förklaring till varför mutanterna har försvunnit, ja. Men det är liksom. Det är ingenting mer. Det är så här. Åh, följ med Logan de sista dagarna i hans liv, typ. Alltså det är liksom så här senaste, det här är en, en, en blick i hans det här är hans vardag liksom. Det är liksom det är inte, jag ser liksom ingen mening med historien liksom. Alltså på sätt och vis håller jag med. Eh, för mig det är ju som två storylines. Ja, då har ju ja. den unga mutanten tjejen. Ja. Den storylinen gillar jag jättemycket för jag tycker de har gjort en jättebra. Mm, mm, mm. Det jag förstår vad du menar det är det som hände med Logan inför för alla mutanter utdöda. Och man får inte förklara varför det har det exakt, exakt Man får reda på varför vissa av dem har försvunnit Men inte alla Nej. Det kan jag hålla med om, det är jättetunt Det har de inte förklarat någonstans och Det är Nej. en bit in i filmen först Halva Ja, filmen precis. Jag ja precis, precis Jag trodde det var som i serietidningen För där mm. hände ju också det exakt. Men de tar en annan twist Och den twisten gillade jag jättemycket Den passade den här filmen mycket mycket bättre Mm. Jo, jo men, ja, absolut det, det, det gör de snyggt Men de hade kunnat spela mycket hårdare på det Tycker jo, jag de hade, kunnat få till en, de hade kunnat få till en så mycket mer känslor Om man faktiskt hade tagit upp det Ordentligt Verkligen ja. påvisat att det här är det som har hänt Det här är vad Det, det, här, är, ja, det här är vad som har hänt Alla andra Alla, liksom, alla som du har älskat någonsin liksom, I universumet Har försvunnit tack vare det här det hade blivit så mycket enklare enligt mig att hänga med och att faktiskt förstå varför saker och ting sker. Varför folk i filmen gör som de gör. Ja. Eh, absolut. Jag reagerade också på det, men jag tror inte jag tog lika hårt på mig som det gjorde på dig. Så jag tyckte ändå storyn var så pass vältänkt och bra ihopsatt att det var en kanonrulle. Jag tycker det den är bättre än någon annan stor i en X-Men-film kan jag ju säga. Mm. Ja, De andra ja, X-Men-filmerna har varit väldigt tunna. Här finns det ändå någonting att greppa tag. Den får ändå känna någonting. Men precis som du säger, just det där var har alla mutanter tagit iväg en? Mm. Det förklaras mm. inte. Det gör nej, det inte. Nej, men precis. Och, och det är hinta som saker och ting som har hänt. Men man, det är hint, alltså hint, till och med hintarna är så jävla små som man fann nästan inte... Man blir inte supernyfiken på det eftersom att det är verkligen hint. Det är så här, det här och så går man vidare och så pratar man inte om det överhuvudtaget liksom. Nej, precis. Man måste nog gå in lite med det här att veta om att det finns inga andra mutanter nästan. Nej. Och där får man egentligen nästan släppa det. Precis. För du kommer inte få det förklarat. Nej, precis. precis. Och, och, alltså jag håller med, det är inte en dålig film. Nu, nu låter det som att jag tycker att det är en skitdålig film eftersom att ni prisar den som fan och jag kanske inte riktigt är på samma nivå. Men... Det är en bra film i sig ju. jag gillar alltså karaktärerna allting sånt skitbra. Lika som precis som du sa, Nick också. att Jag älskar den här nya eller den här lilla flickan klockren ja, karaktär. Hon är det. Hon tar ju När hon kommer så tar hon ju nästan över. Hon ja, visst, visst. Det är ju helt genialiskt verkligen. Och samma hon precis som du säger, Professor skitbra. X är också super, super bra. Jag älskar verkligen hans lilla... Alltså att han har... Jag vet inte, han har tagit ett steg bakåt i seriositet och ett steg uppåt i, i, i liksom punchlines och humor. Och det tycker jag också är skitsnyggt. Men eh, helheten, jag tycker inte att det här är en superrulle, om vi säger så. Det enda som jag kan tycka är platt, det är fienderna. De tycker jag var lite platta. Ja. Eh, ja. Det var intressant det här med vad ska vi säga, Project 24, eller vad han kallar sig. kommer inte ihåg vad han kallas i filmen. Äh, oh, jag tror den nya supersoldaten. Han, han är 24, hon är 23 vad? Ja, något sånt där. Eh, det tyckte jag var kul och det är väldigt väl gjort. Väldigt mm. snyggt mm. gjort. Eh, men de andra skurkarna, som bland annat, jag kommer inte att vara han heter, men som man stöter på lite hela tiden. Han är i armen borta och sånt. Mm. Alla hade ju armarna borta sånt. Så. Ja, det <laughs> var men det jävla hade ju hjärnarm Ja eh, Jag tyckte han var väldigt platt Alltså så När jag såg honom det var lite som att se oh, Vad heter den svensken då I Suicide Squad Ja Kinnaman. Ja precis, precis. Att, ja, Det här är så statgubbe liksom That's it Ingen så känns det, ingenting, inget speciellt Alltså de hade kunnat tagit en statist Och gjort samma roll Ingen illa mot den killen men det kändes som att de inte skrev någon tungre roll åt honom Ändå skulle han ha så stor plats mm, mm. Det var liksom den känslan jag fick Ja, det där kan jag nog faktiskt hålla med dig lite grann Att det, det, det, han, Den karaktären i sig var ju, Det hade ju kunnat vara vem som helst De hade ju kunnat ha tagit en henchman istället Det hade inte behövt vara någon speciell som gjorde det han gjorde Nej, precis så det var lite tråkigt där att det hade ju, man ville, Jag skulle hellre haft någon som verkligen Skräck en som faktiskt jagar Den här tjejen eller någonting I alla fall någonting som man faktiskt reagerar över Han här var, ja ah, där är han igen liksom, Inget mer än det Han drog något så här roligt skämt någon gång Men äh, annars jag kommer ju inte komma ihåg honom I framtiden om jag säger så Nej, nej äh, Men nej äh, Jag tyckte det var en äh, riktigt bra film Bästa hittills i år så... Ja, mycket godkänt för den av mig i alla fall. Ja, jag... Är... Ja, alltså, det, jag säger att den, jag, jag tycker absolut att den är värd att se. För det, det är en... Alltså, den, den, den görs bra och det är, som ni säger, det är grafiskt och det är snyggt på den vis, det viset. Absolut. Men... Jag säger att den är platt. Men mm. det, det, det får stå för mig. Du är platt. <laughs> Också. Men då hoppar vi in i nyheter då. Första nyheten är att Outlast 2 har fått ett datum Outlast 2 kommer att släppas den 25 april i Nordamerika och den 28 april i Storbritannien för PS4, Xbox One och PC. Och jag antar att vi kommer få den som Storbritannien den 28 april. Mm, mm. Och där måste ju du se oerhört mycket fram emot för Varför då? Du ska ju Vad? mest. Va? va? Nej, Skräcksp aldrig tid. <laughs> ah, nej. Fan. Fan. Nej, nej, jag har att Alla säga. ropar ut, jag hör er inne i hörlurarna. Vi vill se. Färna spela. Vi vill se. Nej, nej. Det, <skratt> det kommer inte att ske. Det var jag så. Det, det, alltså, det, nej, det där är... Nicko på köpa det på VR så åker vi ut till och spelar alla till det. <skratt> låter bra. Då. Då, den utmaningen är tagen dock. Det går jag med på. Det kan vi köra. Jag har VR sedan december och fan han har fortfarande inte varit ute i mig och spelat så, så mycket bra han säger om Playstation och VR mm. Quake Champions beta på gång betan mm. till Quake Champions förväntas börja inom de kommande veckorna och beta sign up hittar du på quake.betesta.net en signup och eh, jag har signat upp mig så vi får se om man kommer in i betan vad har du din jävel vet du. Uh. så uh, se mycket fram emot den jag hoppas på min dator pallar med den här spelen <laughs> <laughs> och sista nyheten vi har är Deadpool kommer enligt uppgifter att vara med i kommande X-Force-filmen i en intervju med Deadline avslöjar X-Men-seriens producent och författare Simon Kinberg att både Deadpool och Cable kommer att spela en viss roll i X-Force-filmen men Kinberg berättar inte hur stor nervor båda karaktärerna kommer ha i filmen. Vi arbetar hårt med New Mutants, Gambit, med Channing Tatum, Deadpool 2 och den nya X-Force-filmen. The Deadpool är tillsammans med Cable och andra huvudpersoner. Så med Deadpool helt enkelt. Ah, kan inte bli bättre, säg. Kan inte bli bättre. Nej. Då ser honom i lite andra mutanter. Det kan bli riktigt gott. Uh, och det var nyheterna. Mm. Då nice. hoppar vi in i ämne. Ja. Uh, vem känner sig manad till att börja? Yeah. Då gör jag det. Kör. Eller så att du verkligen behövde de liksom extra sekunderna där också. Bara för att. Liksom. <laughs> Min fråga är rädslan för robotar. Och jag tänkte lite, vi har ju nu spelat Horizon Zero Dawn. Och jag lyssnade på en jättebra podcast av The Game Over Greggy Show. Ett specialavsnitt. Det avsnittet heter Robotics AI and an Uncertain Future. Jag rekommenderar väldigt mycket att gå in och lyssna på. För då har de en kille som just jobbar med robotar och personutveckling och grejer för just robotar. Och det fick, de tog upp det här med Just hur osäker framtiden är med robotar Och då tänkte jag lite Vad är våran rädsla med framtiden och robotar? Eh, för jag känner ju det här att Det som är, verkar ju närmast just nu Det är bland annat att vi har drönare just nu mm. Det finns ju inga riktiga regler för hur drönare som sånt För säljas och sånt där Det finns att du måste ha frysett eller kv För vissa har jag hört talas om och sånt men det stoppar ju ingen att gå och köpa en och typ plantera en bomb eller liknande på och bara skicka in i ett fält med människor och boom! För drönarna var nå då, de når ju typ fem kilometer nu, det är ingen som kommer att fatta var den där jäken kommer ifrån. Nej, det är väl i för sig sånt. Det, det, det är väl i för den biten som är alltså räckvidden, jag har ingen aning om det, men det, det är säkert inte orimligt men det, det är väl det som är det obehagliga i sådana fall. Och Just det som alltså jobbas... räckvidsbiten. Ja, precis. Och det är som just nu jobbar alltså det är väldigt hårt med eh, vad heter det? Egenkörande bilar. Självkörande mm. bilar, självgående. Och liksom det här man har tänker hur välprogrammerade är de? Eh, för de ska ju, de bilarna liksom visst, de kan läsa av andra bilar och sånt väldigt bra, men hur säkert är det med andra förare? Om jag kommer och, det är lite som de det här i Volvo Filmen, så fick man ju se de här stora vagnarna som var självkörande. Mm. Helt plötsligt bara byter de fil, och det nästan kraschas Hur händer det om, liksom om ah, jag sitter och kör, och helt plötsligt får den här vagnen ah, för sig att jag ska svänga här. Aha, och jag reagerar, eller liknande. Eller ännu hårdare scenario, om det håller på att krascha. Eh, tänk en gammal dam, håller på att gå över vägen och kanske en mamma med sitt barn eh, bilen åker självmalt, har de satt in styrningen så att må, den måste plocka någon av dem vem plockar den? Barnet som inte har levt lika länge, gamlingen som väger, liksom, levt väldigt, hur kommer den välja? Och det är det klassiska som man ser i filmer som eh, det här med vad heter den då? Tänker du irobot Precis, eller? det där, precis att han tar eh, Will Smith för han har större upp chans att överleva. Men liltjejen, den som håller på att drunkna hade mer varit en mänsklig faktor. Och det är just sådana grejer som får en att tänka att oh, det är lite läskigt med det här med självgående bilar och allt som faktiskt är på väg. Hur nära är det då? Bilarna går ju nu redan så det är ju ingenting konstigt. Det är bara att vi är alldeles för rädda för att släppa ut dem. Ja, det ryktas om tre, fyra år så kommer de vara ute på vägarna. Det är, Alltså... De nyaste bilen idag med alla hjälpsystem och skit det är ju typ samma sak som att den skulle gå själv. Du kan ju till och med ställa in vad fan heter det, då? adaptiv farthållare eller vad det är. Den, den, håller är det ja, den håller samma hastighet som bilen framför dig. Den ja. piper om du viker utanför vita linjerna. Ja. Den säger till dig på att ta kaffe, breaks, ja. Kliver någon ut mitt framför bilen så kommer den att tvärnita. Du har inget ja. val överhuvudtaget. Exakt. Det, det, allt det finns redan idag Så bilarna är jag inte duggred rädd för eh, Det är ju likadant som Du har ju autopilot på flygplanen De har ju funnits hur länge som helst eh, Det är liksom Jag, jag är inte duggred rädd för det här Det är ju fan hur, Det är den naturliga vägen Enda bekymret är när vi börjar närma oss Terminator style Tänka själv efter Den biten då kommer det att börja bli läskigt Tror jag Ja, när man gör alltså mördar maskiner, Ja, precis. Det är, det är när vi ska liksom börja förfina det här till kriget som vi alltid ja. ska ha liksom, allting det som, precis som du tog upp Nik drönarna drönare i sig. Den, det är läskigt. Det är obehagligt. Men jag kan fan, jag skulle kunna sätta pengar på att här, självgående bilar eller bilar som styrs av datorer, är fan så mycket bättre chaufförer än väldigt många av dem där ute i trafiken idag. Så att... Det tror jag också Men jag litar inte på program Säg att det blir Nej, kortslutning det, säger det, är jag direkt. Där, det är där bekymret är mm. Människan litar inte på vad vi har byggt Däremot Nej. så Det vi har byggt är bättre än människan Det ja, alltså, är, är min Egna åsikt sen, för, sen håller jag också med om det du säger att Någonting kan ju gå sönder Självklart kommer det göra det Men hur många gånger tittar människan på stereon Hur många gånger tittar människan på telefonen Mm. Tittar på något helt annat än rakt fram Där det är pang Står någon Jo precis Men grejen där är att Blir det någonting fel Människan kan ändå vända om det och reagera mm. Pajar en sån här bil Då är det ju färdigt Då åker den smak. liksom En människan kanske tittar på Och märker oh fuck nu är det något som är håller på att gå fel Och hinner reagera återigen Det steget kommer roboten inte ta Utan får den slocknad då har den slocknat liksom. Däremot så kan du, du skulle och jag misstänker att det är så dessutom skulle den märka det minsta fel så kommer han inte att röra sig ur fläcken. Då kommer Nej, han precis. att värnita och stanna och så kommer, inte, så kommer du inte att ta det därifrån. Nej. Det, det, det, så att just bilen i sig eller just transportmedel i sig, det tycker jag inte är ett behag obehagligt. Däremot i, alltså, däremot just drönare eller överhuvudtaget krigsföring med, där människan inte behöver stå ansvarig längre där blir det obehagligt ja. för det, den ja. diskussionen finns ju jättemycket om redan idag just att, just det här flyger en drönare över ett helt annat land, långt bort som fan hur mycket enklare är det att trycka på knappen ja precis Alltså. Det, du, du tar ut en familj med en knapptryckning mm, mm hade människan alltså den människan syftar jag på då, den som trycker på knappen eller den som gör det skulle den, den klarat av det överhuvudtaget om den faktiskt var på plats och gjorde samma sak nu menar inte jag att det är så det ska vara att man ska ta ut den men det, det, är liksom, det blir så ansvarsområdet blir så, så skevt på något vis när man kan sitta på andra sidan jordklotet och bara nej men den här människan den utgör ett hot ta bort den det, ja, nej. Och då, och det, det hjälper ju robotar med idag Skulle man kunna ja. säga Och det, det tycker jag är obehagligt och läskigt Något av det vidare som Jag tycker Och det tar de upp jättebra i den här podden jag pratar om mm, mm, mm. Det är att Det här med att Ge en AI Självtänkande ja, oh yeah. nej, där, där, där. stopp, stopp. Där, där har vi ju, Terminator, fan Resident Evil. Alltså vad fan, hur många, hur många filmer om det här ska vi behöva göra innan vi ska förstå att sånt ska vi inte hålla på med? Uh, Exakt. Och det är inte bara det jag är rädd för utan jag är att det här som troligtvis kommer att hända innan att allt det där bryts ut. Det, är det här självtänkandet, det jobbar de väldigt hårt med nu allt du säger till Siri och sånt där det spelas in och sätts in i robotar så att de ska börja reagera förstå hur människor och sånt tänker mm. men eftersom datorer och sånt är så mycket mer kalkylerande så det är många här är rädda för att vad händer om en dator anser att nätverket är liksom för stort hot för mänskligheten att Nätverket samt för krig och sånt där, att den bestämmer att de slår ut nätverket. Du tänker. Alltså, du tänker liksom lite i stuket alltså. alltså, de slår ut nätet helt enkelt. Ja. Då sitter vi faktiskt i hela världen. Allt våra pengar, allt och allt försvinner. Ja, ja. Det är liksom, man har inte, vi har ingen kontroll på sånt längre. Allt styrs via nätet. Så får roboten för sig att liksom AI inför sig att nej men, det här är för stort hot vi stänger av det helt enkelt det kommer sätta käppar. fast alltså fan dit måste det vara långt kvar alltså ja, jag, jag rekommenderar att lyssna på den här podden för han tar, han pratar för han som är med i den podden, han pratar just om sånt där för han jobbar med eh, att få med just det här att robotar, hur de ska känna och lite, sig alltså hur man räknar ut och försöka göra det här bra att få människor att Nico. eller robotar att tänka och sånt där skriv upp hans namn så vet vi vem vi kan skylla på sen när världen går under ja jag menar jag det, exakt exakt. när turmerna lite kommer och skjuter och så säger vi, ja ah, det var hans fel då ja, kan vi precis. peka, I will point my finger det <laughs> har svårt att stå utanför dörren och plinga på oss ja det här var ditt <laughs> då, då vet jag vem man fan jag ska ringa till Mm. Nej, för jag tycker ju det här, det är kort, visst det är häftigt med robotar, men det är just, alltså robotar är inte jag rädd för. Det är mer AI som är det läskiga. För mm. det som är bakom robotar, det är inte robotarna som är läskiga, det är människorna som styr robotarna som är det läskiga. Som Exakt, det är. det är inte robotarna som är farliga, det är de som gör dem eller de som programmerar mm. dem som är de farliga eller de som ja, precis de som kontrollerar dem skulle ja. jag säga det är de det är fan den människan jag är rädd för inte de, de, de jo, men som, den har den som har byggt den har gjort något har ju byggt den som har har ju så att den ska kunna kontrolleras på ett ja. sånt dåligt precis. sätt. Precis, absolut. Ja, ja självklart, självklart, men det ja, nej. Uh. jag kan hålla med om att det det är det, det är obehagligt att vi inte veta vem det är som styr någonting också dessutom. Jag skulle ju inte lita på en robot om jag inte visste vem det var- om, det liksom, om man inte vet vem det är som styr den på något vis. Nej, precis. Nej, och det, det som de tog upp just i den här podden också- med, det är att det finns inga direkta regler för just robotar- hur det ska hanteras och sånt. De jobbar på det, men det har inte kommit än. Och det är det som man känner att- om vi är så pass nära att robotar och, sånt, och drönare och sånt- som redan är ute- då är det dags att komma överens- alla världens länder att så här ska det funka sköter ni inte det ja, men då har ni gjort en krigs liksom, mm. förklaring och liknande om man använder det på fel sätt att då, då är det landets liksom, för terroristdåd och sånt blir, börjar bli väldigt lätt och när det inte finns någon direkt säkerhet då kan det gå att riktigt köprätt och tälskott ja, ja visst, ja precis men vi är nog i alla fall en bra bit kvar innan Horizon Zero Dawn händer så. <laughs> ja, så kan man säga. Förna vad hade du för Jag ja apropå Horizon Zero Dawn så eh, jag är lite nyfiken på väder och miljöförändringar i spel. Mm. Eh, och även typ så här, tid och om man nu ska gå in på det riktigt noga specifika datum. Alltså om det verkligen är så här till exempel det jag tänkte på när jag, när jag kom på den här frågan var nämligen att. Eh, nu tappar jag namnet på spelet bara för det. Eh, det lilla tjuvspelet, fan. Du har ju också Nico. Eh, ja, som vi har pratat om tidigare. Swindle. Swindle. Ja. Eh, där har du en achievement som du bara kan få om du gör inbrott i den lägsta nivån på julafton. Okej. Okay där av jag kom på den här frågan att vad, vad, vad tycker vi om om såna grejer alltså just väder och vind och hela den biten men även liksom specifika datum eller specifika dagar liksom i spel. Ja, du måste vara inne på det där och göra inbrottet på just julaftonsdagen eller i spelet Ja, exakt, exakt exakt. Spelet julafton eller riktigt? Jag misstänker att jag skulle väl säkert kunna ställa in datumet alltså ändra datumet i på vitat och göra inbrott då då tror jag jag får arkivet också. Men ja. det är ju ett jävla helvete att hålla på med det med. För ja. alltså jag vet när jag spelade TV förut då kom ju ja. på julafton och då, då kom ju tomten då fick man present. Ja, ja, Så då låg man ju alltid inåt på Tibia så att få träffa tomten. Ja. Jo, har hade ju samma sak att tomten kom och så fick man en tomteluva och den fick du ju bara på julafton. Ja, för det är ju samma med Pok Pokémon Go har ju också samma sak. Du kunde få en Pikachu, på julafton du kunde få en Pikachu med tomtemössa. Ja ja. Alltså, mm. ja. ja, men precis som Pokémon, det är ju väldigt schysst för då är det ju liksom, på dagtid så är det ju dag i spelet, kvällstid i verkliga världen då är det kvällstid i spelet ja, kan du ju just... ja. Så den följer ju klocksagen och det är riktigt schysst för då vet man att när man ska fånga vissa Pokémon ja ja då får jag sitta till kväll och vänta och fånga dem och sånt där. Så i vissa så spel så tycker jag det är riktigt schysst. Mm. Och sen samma sak, typ MMO-spel och sånt, Så ja. är det ju häftigt att ha julafton att man kan få lite present. Eh, som Destiny spelar de mig senast när mm. det är Halloween, då har de pumpen lite utlagt överallt eh, alla hjärtans dag, då var det så här hjärtan och grejer och sånt. Och det är lite kul, så är det små grejer. Och när det gäller väder- och miljöförändringar precis som vi tog upp i Horizon Zero Dawn det är oerhört vackert och eh, det måste finnas om ett spel ska kännas verkligt om det är ett öppen värld, då tycker jag att det är ett måste. Mm, mm, mm. För jag vet att jag, det gör ju det hela det, det får ju en helt ny nivå på det hela men jag vet också, att jag tycker att det kan vara lite irriterande Men det för jag tycker att det är det i verkliga livet också Men börjar det till exempel regna Eller det blir mörkt och grått Och bistert liksom, då, då vill jag liksom bara så här, ta mig förbi det jävla området Eller ta mig förbi den jävla tiden På dygnet liksom, som, som det är så i spelet Alltså men, jag men tycker det jag jävla... ger en extra nivå Som i Horizon Zero Dawn När man, man ska ta en så här bandit Till exempel Och så börjar det regna Det är jäkligt svårt att sikta in Och bara siktar jag på huvudet nu för det är lite mörkt det regnar, det är lite svårt att sikta sikta huvudet eller kommer jag träffa bröstet träffar jag bröstet, då kommer han ha liv kvar och då kommer han se mig och liknande så jag tycker det, det ger någonting av att ha olika vindar och sånt, ja, så är det snöstorm ja. Ja, men då kommer det vara typ omöjligt att skicka iväg den här pilen, ja, jag så jag tycker det, är... det ger en extra nivå på spelet ja, jag tycker jag också men jag förstår ja, nej, nej, nej, exakt vad du menar, att det blir väldigt jobbigt för Ibland är det bara uh, Ska jag orka sitta och hålla på med det här Eller ska jag liksom gå och hoppa Framåt i tiden och sova Eller vad som helst ja, jo, men precis. Alltså, Jag tycker ju att det är självklart att det är skitsnyggt Och det är asbalt Alltså när man verkligen kan vara ute Eller ute, man kan springa runt i ett spel Och man verkligen ser hur det förändras Runt omkring en, Just för att det ändrar, eller ändrar tid på dygnet Och det ändrar till och med alltså, årstid liksom. Det är skithäftigt, absolut men liksom ändå bara nyfiken liksom på är det någonting man har bett om eller är det liksom egentligen en helt naturlig del att, att det har kommit till i spel? Mm. Alltså det måste ju kännas naturligt. Ja. Det är liksom som eh, vissa spel då är det, liksom, det går från solsken till spöring. Det är inget mm. så här att det är mjuk övergång utan det är hack-hack. Ja. Och då det tar ju ut den nu stämningen istället det är mer därför att skapa liksom cool grej, men istället bara rycks man rakt ut för att det inte är snyggt gjort och det tycker jag, då blir det liksom mer av förstörelse än vad det var liksom, skulle vara nytta ja, ja utan ska man göra sådana här grejer då ska man göra det bra, annars kunde man lika gärna skita i tycker du ja, ja oh, nej det var ju inte egentligen mer än så, jag var bara lite nyfiken på att ta upp just den biten liksom ja absolut Ja, det var det du, då. Hypen inför release. Mm. Alltså, det är lite så här... Både och, vissa spel hypar man ju så in i. Så man liksom laddar och laddar och laddar. Sen alltså, man kommer igång och så bara... Bää, vilken flop. Mm. Alltså, jag kan inte... Nu kanske bara jag, men alltså Battlefield 1. Tycker okay. jag har varit en flop. Det tycker man gör likadant på alla vilken bana den är, alltid. Man kan inte göra några uppdrag och liksom inte nå sånt där. Eh, COD Infinite Warfare, också Flop Mm, mm. Eh, Också hypad jättemycket Horizons de jättehype Var är det sjukt bra Men alltså hur mycket ska man hypa ett spel ja. innan, alltså förstår ni vad jag menar Ja, absolut. Alltså, om man säger så här, Horizon Zero Dawn här nu, det som vi har som närmast här, och som jag också tycker att det har ju varit en jävla hype inför det här spelet. Fruktans I alla fall vad jag har uppfattat det som. Mm. Och, och Det är ju inte så att det har floppat, eller det är inte så att det är dåligt, men det är fortfarande också så här, när man kommer in i spelet så bara, ja det är så bra som de sa. Alltså det, det är ju inte så här, wow, skitcoolt och så här huvudet bara exploderar utan det är så här, ja det är ju så här bra som de sa. De, det är ju verkligen bra. Ja, för de tar ju lite från ens En själ när man vill liksom, Ja, verkligen spelet. Man kollar liksom så här, en trailer liksom mm -hmm. Eller det kan det kan så, så här Snart släpps här och idag. Då vad är det från så går man in och kollar och shit det här är så har ut. Ja, där lätta hem eller köra demon i alla fall. Ja, alltså, man, ja shit, det här var helt magiskt. Det här måste jag köpa. Ja, nej, absolut, absolut. Och en grej som jag har reagerat, eller som jag åtminstone reagerade på just det här spelet, är att alltså de som ska recensera det här spelet sen, får ju det rätt så mycket tidigare än alla andra. Ja. Va? Alltså, är det bara jag som har missuppfattat, eller är det, alltså, har det inte funnits sjukt mycket videos på det här spelet innan det ens har släppts? Alltså, alltså det var ju inte... Även släppta videos, även gameplay... Ja, absolut. Det var inte så mycket recensionerna. Recensionerna hypade ju spelet oerhört. Ja, ja. Det, som jag håller, det som jag håller med dig om det är att själva Playstation och Guerrilla Games släppte alldeles för mycket videos innan. Mm, mm. Det var liksom, det började med en trailer och sen var det trailer efter trailer och sen var det trailer på trailer på trailer och sen var det precis som du sa, gameplay. Och till slut sa man ju det. Jag ska inte se någon för då har jag ju spoilats alltihop. Ja, ja, visst. det. just den tänkte jag på inför det här. För jag satt, man sitter ändå och tittar. Jag har att Jag prenumererar på, på YouTube, på en, liksom kanaler hit och PlayStation hit och hela den biten. Och det dyker upp precis som du säger, Niko. Det dyker upp trailers till förbannelse mm. hela tiden. Mm. Ny, och det är nya hela tiden. Det är nytt, nytt material i dem liksom också. Men jag fick för mig i alla fall. Jag tyckte åtminstone att det var väldigt mycket gameplay-videos och sånt på spelet innan den. Nu tittade inte jag på dem. Så det är därför jag säger att jag upplever det som det. Eh, men jag upplevde det som att det var många såna videos som dök upp med liksom gameplay-saker från spelet, innan den har kommit ut till oss som har köpt det. Mm. Och Skulle jag nu vara en sån som inte kan hålla mig Då skulle jag ha sabbat he hela spelet För mig själv Innan jag mm. ens har fått hem det i, liksom, i, I mitt Playstation Och Så är det ju absolut uh, Och Det är nästan men det... lite farligt tycker jag För då, då är det som du säger Ade, Då tappar man liksom lite Man tappar ju liksom Man får ju inte den här enorma upplevelsen När man startar du upp spelet Nej precis Precis uh för mig personligen, jag följer inte hype eh, på så sätt för jag känner, eftersom jag har spelat så pass länge så känner jag vilka spel som passar mig och inte mm. det är som Horizon Zero Dawn nu den blev ju väldigt hypad jag fick höra hur bra spelet var och alla gav det plus, plus, plus och allt sånt där men som jag sa dig jag var så rädd att spelet inte skulle passa mig eftersom det är öppen värld och så kom att den så över alltså, avancerad ut Mm, mm. Så jag drog ju ner hypen för mig själv För att jag var istället rädd för spelet ja, Att det ja. skulle bli så, Jag blev ju överraskad istället Och så är jag med väldigt många spel Det är samma sak med Praktig exempel No Man's Sky Som blev så överhypad Men jag såg på en gång Det där spelet passar inte mig Inte för fem öre Så när alla började snacka om att vilket skitspel det var det, det, För mig var inte det chock För jag såg ja men jag såg på en gång att det spelet inte skulle passa mig, sen är det jättesynt att alla andra också blev besvikna på det men just hela den hypen jag jag följer inte det på samma sätt det senaste som jag tänkte liksom som hypades och som alltid man satt och snackade om, det var ju The Last Guardian, men mm. jag förstod ganska på en gång att jag skulle nog inte tycka om det för jag skaffade det spelet för att det kändes lite som ett Playstation 5 5-boy måste skaffa det spelet, sen att det inte, att jag inte skulle tycka om det, det hade jag liksom redan i baktanken Men så är det med många spel Att jag drar ner hypen för mig själv För att jag hellre Blir överraskad Än att bli besviken Det är lite så Absolut. jag är när det gäller Absolut, det, det, det är ju jättebra grej Eller det är ett skitsmart sätt att se på det Och göra det Men, men jag, Och visst, det försöker man ju göra Alltså man försöker ju se till att Är det någonting man faktiskt ska skaffa Eller någonting man faktiskt vill spela Så självklart Försök att titta på så lite, lite video som möjligt. Försök att få så lite info om det som möjligt. Mer än liksom så här se första trailen, för, kanske andra trailen. Fastna för det. Perfekt. Ja då kliver man ju av och så slutar man titta på det som dyker upp därefter. Men mm. jag tycker ändå att det är, det är verkligen att slå huvudet på spiken. Att så här, det, det, det hajpar så in i helvetet så att när det är dags att spela så är det liksom så här, ja det är ett bra spel, men var är liksom det här. Var är min mani att hålla på med spelet? Var, var, varför blir jag liksom inte så här. Varför blir jag inte så sugen som hypen säger att jag borde bli? För att hade man inte fått den hypen, då hade man ju suttit där dygnet runt första helgen och inte gjort något annat. På det, alltså. Mm. Så att jag, jag tycker att man. Snart måste vi börja backa på hypandet inför spel. För de säljer ju. Det är ju inte så att spelen skulle säljas sämre så länge de är bra. Eller Nej men har jag... det är samma sak med filmer. Alltså jag... vi, vi, var det förra inte du har sett den där korvgrejen med... Ja, jag tror det var förra. Alltså då var det också att man skatt som fan till typ, trailern. Ja. Allt roliga som var på hela filmen det var på trailern. Mm, mm. det är som att de plockar ut det roliga som de vet att folk kommer tycka så ja oh, men shit, nu lurar vi in dem känns det som för ja, verkligen, verkligen. det är som såhär heter det en, en underbar jävla djur med Robert Gustafsson mm. han har en son som är homosexuell och som ska få barn han var en kille som ska barn med en tjej mm, mm. och alltså på trail jag skrattar så på på mig, jag tänkte att det här kommer att bli så kul, det är en nya tomt i alla barnen skrev alla och såhär, ja, shit, ja. Tänkte, oh, wow, och så bara fast fick bo ont i magen. Ja. hela filmen så skrattade jag de här. Ja, men man, jag skrattar inte ens i den där grejen kom. för jag hade ju sett trailern två gånger så att det var ju no. lite Ja, det håller jag med om för jag har exakt den filmen. Jag, jag också jag älskar Tomten är till alla barnen. Och det var morsan och alla, bara, Ja, men det, det är ni, liksom, som Tomten är till alla barn ungefär. Mm. Jag såg en halvtimme en, en kvart till en halvtimme av filmen så jag stängde jag av. Jag avskydde den filmen mm. med Robert Gustafsson. Den var ju så jäkla tråkig. Mm. Så jag fattar inte alls på vad ser ni i den här filmen? Men det kan ju också vara att jag hade för höga förväntningar på filmen som jag gick in i. För jag har inte samma liksom. I spel vet jag vad jag gillar och inte gillar. Film titta man vet ungefär, men jag har väl svårare att blocka av där helt enkelt. Mm -hmm. Men det som jag tycker när det gäller trailers. Det, jag lyssnar inte jättemycket på dem. Det är tre man kollar och bara, ah, men det här ser riktigt schysst ut. Det måste jag kolla upp mera. Sen när det gäller eh, resenärer, lite mera där, men det har jag sagt tidigare också. Hitta en person som är lika dig i spelsättet och lyssna på vad den säger. Mm. Eh, Tycker den om spelet? Jo, men då kan man ju försiktigt börja hypa in sig. Inte liksom råhype utan. Jo, men jag är intresserad av det här spelet. Inte att det här kommer att vara det bästa spelet någonsin. För då tänker du så på en gång. Då har du fuckat upp spelet för dig innan det ens har kommit. Mm -hmm. Ja, nej, men det låter ju som en, det låter som en vettig, vettig tanke i alla fall. Mm. Eller det låter ju som en oh, bra sätt att gå på. Ja, jo, men det är lite... Det är så jag försöker gå in i allting i alla fall. Och oftast, visst... Jag är en sån här spelare som spelar väldigt mycket... Sen, att jag spelar inte, jag har klart allt... Men det vet vi jag spelar sjukt mycket spel förra gången... Men jag spelade typ halva om en det i vissa spel. Men det betyder inte att spelet var dåligt. Det var bara att det kunde inte hålla i mig hela vägen. Men då så länge jag känner att jag har fått pengarna värt för spelet... Oh. Så är ju inte missnöjd. Det är väl det när man skaffar spelet på en gång och bara... Åh, oh, shit, vad dåligt. Lite som Final Fantasy för mig. Mm -hmm. Som började bra så jag hypade upp mig när jag väl satt och spela. Och sen kom slutet av spelet och drog ner alltihop. Då var det liksom... Jag... jag vet inte om det var jag som hade hypat upp mig för mycket eller om det var dålig gameplay. Nu i det här fallet tror jag att det var dålig gameplay för det var inte speciellt intressant. Men även här, man kan ju hypa upp sig så pass att som nu i Horizon Zero Dawn när jag har byggt upp en story i mitt huvud. Vad händer då om storyt faller platt som Mass Effect 3 som blev känt för sitt slut? Mm. Det är också lite farligt att hypa upp sig medan man spelar. Men vad säger ni? Ska vi ta en lyssnafråga? Ja, mm. slut. Mm. Mm. Björn Karlsson skriver. Om när det finns möjlighet att välja svenska som tal och eller text i ett spel. Vad väljer ni då? Själv så försöker jag säga gott och jämt välja engelska på både tal och text. Då jag känner att vissa saker går förlorade i översättningen. Plus att vissa saker spel vissa saker spel låter rent ut sagt löjligt på svenska. Mm. Hur gör ni? Översätter ni någonting? Nej, texten. Mm. Alltså, jag... alltså Den blir svensk text, sen blir språket som den är. För att ibland som de här spelen vi spelar nu rätt sådant så kommer det på, på eget påhittat språk. Mm. Då är det svårt att man inte har någon text. Ja, men precis. precis. Alltså jag i... i allra största möjlighet så ska ju språket absolut vara engelska. 9 av 10 är ju det ursprungsspråket på ett spel också, vill jag få för mig i alla fall. Mm. Eh, och ja, ah, som sagt, engelska är väl grunden och det är precis som, som eh, Björn säger där att det, man är ju rädd för att saker och ting ska bli försvinna liksom i översättningen till det svenska så man missar någonting liksom. För att det kan man ju tänka sig i, alla fall tänka tillbaka på filmer och sånt som man kikade på när man var yngre. När man tittade på engelska och man läste bara texten. Mm. För jag kan komma ihåg än idag, nu har jag inget rakt exempel, men jag kan titta på filmer idag när man liksom så här, när man har texten med, ofrivilligt, liksom under, men man lyssnar bara på vad de säger. Så tittar man på texten så bara, vad i... Vem fan, Vad har den personen druckit eller ätit innan ja. de sattes ner för att översätta det här? För att det där tar mig fan inte ens i närheten. Nej, det håller jag absolut med om. Och jag är precis som Björn. Jag väljer engelsktal och engelskt text alla gånger ja. i veckan. Ja, visst. Det, visst. det är ju samma sak nu när jag spelade Far Cry Primal. Det är ett hittat mm. språk. Mm. men översättningen på svenska var så värdelöst att meningarna jag bara, ja, men det kanske meningarna satt inte ihop och jag tänkte, ja men det kanske är meningen att det är så ja. sen hoppade jag över på engelska då var det liksom klara meningar Därför jag, det var bara att översättningen på svenska var så oerhört dåligt att meningarna passade inte ihop så då blev jag såhär ja, nej, nej uh, det, det okay. funkar inte, det ska vara ursprungsspråket absolut då, då... För det är då man får fram precis vad de tänker eller alltså vad de har tänkt sig. Ja, Men eh, typ i Assassin's Creed och sånt, då kan man ju välja som eftersom de är, om de är i Italien så kan du välja italienska. Ni har inte mm. testat att spela ett helt spel i ett annat språk bara för att det passar in eller att det utspelas där. Alltså där är det ju jättetråkigt För tyvärr så, så, så kan jag inget italienska Överhuvudtaget Jag gick tyska någon gång där på högstadiet Men kan ingenting av det heller Så att det, det är ju engelska Det lär vara tyvärr För min del Så även om du liksom har text Så du vill fortfarande höra allting Ja fan det, det... När jag spelade det Och så spelen idag Som jag spelar är skådespeleriet så jävla viktigt och då måste fan texten, eller då måste fan ljudet sitta där också? Mm. Tyvärr, jag, jag kan inte sitta och läsa efter för då, då, då kommer jag inte att fokusera på samma sätt och då kommer jag inte att fastna på samma sätt i skådespeleriet och karaktärerna som finns. Jag, får jag, hör, får jag, kan jag titta på dem och höra vad de säger och höra deras liksom leverans av lines och hela den biten, så då kommer jag att fastna så mycket enklare i spelet. Så därför, så, därför behöver jag ett språk där som jag förstår. Mm. Jag är ju lika jag väljer engelska även där. Uh, mest för att jag är rädd av när jag sitter och spelar. Som, om vi tar Assassin's Creed, till exempel. Håller jag på att klättra på en vägg Samtidigt som han börjar snacka på hela italienska Då ska jag hålla koll på väggen Samtidigt som jag läser engelska texter där nere Då kommer jag missa någonting Antagligen kan jag hoppa ner och dö någonstans Eller så missar jag själva handlingen ja, Så det är därför precis. jag måste känna att jag behöver en klar Både tal och text Text utifrån att jag inte riktigt hör vad de säger Utifrån att det är någon som bryter På något <laughs> äh, Redneck-språk eller vad som helst Pratar otydligt Då behöver jag texten men jag behöver också ljudet ute i fall att jag håller på med någonting annat i mm. spelet. Yes. Men ja, det var väl lite det vi hade idag. Mm. Ja. Så ja, alla avsnitt och allt hittar ni på bloggen abitonöres.blog.se Ni når oss lättast via abitonöres.facebook.se Eh, skriv in vad ni tycker om våra ämnen Skriv in egna ämnen Precis som Björn gjorde idag Så hörs vi nästa vecka igen då Absolut jo, du. Ha det gött så hörs vi Då Ling det